Bomo kar začeli počasi, mislim, da je ura je šest, uh, tako da uh, naj nas najprej malo predstavim, toliko da boste vedeli, nekateri uh, nas že poznate, večino uh, mislijo, da še ne. Uh, jaz sem uh, Tomaš Seliškar, uh, spod uh, vedbor izvezjak in uh, uh, samo repolusk. Dones bomo nekako tukaj poskušali predstaviti na hitro dejavnost inicijative in glavne probleme, ki jih upažamo, s tem, da znam je tudi nekaj drugih aktivnih članov inicijative. Veseli nas, da se vas je toliko odzvalo. Predvsem nas veseli, da vidimo, vidimo tukaj vse generacije, od najmlajših do najstarejših, kar je res lepo videti. Res je, da ekologija in problemi okoljski zadevajo vse, tako da vam bomo res v naslednjih 20 minutah poskušali predstaviti glavna področja, ki jih zaznavamo kot področja, o katerih bi se morali več pogovarjati, tudi kdaj malo bolj kritično poodločeno nastopiti. Zdaj, Uh, inicijativo, z, inicijativo, z inicijativami v Račah ste se večkrat srčvali. Pojavljale so se po navadi ob kakšnih, uh, malo bolj takih, ekscesnih situacijah. Zadnja taka je bila leta 2010 oziroma 2011 povezana s Pinusom. Uh, nekako okrop, uh, smo pa tukaj izbrani nekateri aktivni člani, nekateri smo se pa inicijativi pridružili. Uh, tudi danes boste videli, da boste zvedeli, da no, smo trije, smo priseljenci, tako da se učimo, uh, spoznavamo, uh, kaj vse je okrog nas in katere stvari nas skrbijo. Zdaj, uh, jaz bi kar prosil Borisa, no, da nam bo mal predstavil. Uh, vsebine, ki so nas pravzaprav spodbudile, da smo se prišeli aktivno je v zadnjem času ukvarjati s tem, to je predvsem prihod novega lastnika uh, Pinusa Varače uh, in napovedane uh, spremembe oziroma raširitev proizvodne uh, in dejavnosti, ki jo je nov lastnik napovedal v Krprosko porist. Hvala Tomažu. Um, kot ste seveda sami že opazili, Je, je kraj rače na nek način deležen relativno tragične vsode. Ne? Takšni so kraji, nekateri kraji po Sloveniji, navrež v smislu, da je vedno bolj ekološko preobremenjen. Ne? Zdi se kot, da bi lokalne, občinske in državne strukture, nekatere kraje v Sloveniji izbrali za tisto mest, mesto, bo, kjer bodo realizirali recimo projekte, ki jih druge krajani ne želijo imeti. Govorimo seveda o okoljskih problemih, govorimo o stanju podstalnice in pitne vode na tem delu Štajerskega Dravskega polja. To ni specifičen problem, rad voda. Govorimo predvsem o nesaniranih odlagališčih nevarnih odpadkov, ki so na relativno neidentificiran način posejane v okolici rač, to so stara pretekla bremena pinusa. Govorimo seveda specialno o sežegalnici nevarnih odpadkov, ki obstaja v kompleksu pinusa in se voda zdaj napovedani razšireni proizvodni glifosata, se pravi tistega pesticida in herbicida, s katerim je Pinus svojčas zaslovel, ker je to osnovna sestavina takonega boom efekta. No, ko je približno pred enim letom nazaj Pinus kupilo ameriško podjetje LBO Je pa, gre točno za eno leto nazaj, ko se je to zgodilo, je seveda ta podatek oziroma ta dogodek še relativno mimo lokalne skupnosti, ne, ni bil zapažen. Tako da je ni bilo zapaženo niti dejstvo, da želi Elbo sredi centra Rač, samo 20 metrov proč od osnovne šole in vrca, pravzaprav postaviti evropski center za proizvodno glifosata. To pomeni uh, logističen proizvodni center. to pomeni seveda, da je ameriški gigant ne, se odločil, da tisto mesto v Evropi, ki bodo proizvajale glifosat oziroma to sestavino za, bi rekel, pesticid, ne, ki so ga sami razvili za celotno Evropo. To seveda pomeni blazno povečeno proizvodnjo, to pomeni jasno uh, bistveno večjo obremenitev, kar zadeva uh, najbrže, uh, bi rekel, uh, okolje kot takšno, tudi promet uh, in tako dalje. Ne? Uh, zdaj uh, v naši ekološki inicijativi Rače smo zato uh, pred tem enim letom malce manj se voda se naslovili na uh, novo vodstvo tudi novega lesnika oziroma upravitelja, ne, ki je američan, in druge člane vodstva. In smo, mislim, da štirikrat obiskali to vodstvo. Se skratka udeležili sestankov za njimi. Ti sestanki so bili relativno dolgi. dobej ni trajajo manj kot dve uri. Naj, najprej povem, da, sem, da smo zaznali a ne, v odnosu ne, od novega vodstva je relativno, bomo rekli, svež vetor, neko prijaznost, komunikativnost, odprtost, transparentnost, kar nas je seveda, bi rekel, zelo prijetno presenetilo. Po drugi strani je pa tako, ne, da se v življenju ne da živeti od obljub in v življenju se ne da živeti seveda od prijaznih, prijetnih pogledov. Ne. Tako da smo se v naši ekološki iniciativi odločili, zravo, da na nek način pred izdajo spremembe okoljevarstvenega soglasja, ki ga želi seveda zato, da bi ELBO lahko reširil svojo proizvodnjo, podamo neke svoje pričakovanja ali zahteve, če želite, ki seveda do ELBO imamo. Jaz bi vam zdaj v smislu informiranja krajanov in širše javnosti na kratko predstavil, da ne bom predal, kaj so naše zahteve, glede Elboja, ki smo jih pisno podali, ki smo jih vodstvu Elboja pisno podali, že Julija Lani. Čisto nakratko bom na nek način te stvari prebral, da ne bom predal. Prvič naša ekološka inicijativa pričakuje, da se spremeni konji načrt zaščite in reševanja opne sreči za nevarnostno v občini Rače na ta način, da bo ta objekt, to podjetje Elbo drugače, dobilo drugačen status, namreč status obrata večega tveganja. Namreč sedaj ga nima. To je naša prva zahteva iz a, -a elbo Druga zahteva je, glede na to, da smo vse čas v tej stalni uh, nevarnosti, glede na tudi nekatere slabe izkušnje, uh, da seveda ta nesrečna umestitev sežegalnice se nevarnih odpadkov v središče majhnega kraja, ne, na, na nek način zaradi emisiji dioksinoforanov in ne vemo, če se vse, ogroža zdravje okoliških ljudi in kvaliteto našega življenja, da se te emisije, teh izpustov iz sežegalnice, ki jih dnevno seveda v Elboju ali prej Pinusu že počnejo, da skratka te emisije, podatke v teh emisijah postanejo javni v realnem času na način, da se seveda na nek način te statistične podatki trenutnih emisij objavijo na spletni strani podjetja, tako da lahko katerikoli krajan ali kdorkoli že vidi, kakšne tiste emisije v tistem tipu so. Se pravi, neko sprotno spremljanje v realnem času a, teh meritev, ki so opravljene že itak v podjetju, kar bi seveda krajane pomirilo. Ne? V smislu, da te emisije ostajajo pod kontrolo, da niso prekvoračene in tako dalje. A naša tretja zahteva glede ELBOA je bila, da na seznanjo za oceno pričakovanja negativnih plivov na okolje, se pravi zradi povečanega transporta, seveda tukaj pričakujemo povečanje nekaterih, bi rekel, kritičnih parametrov, povečan hrub, povečano nesnežovanje zradi prometa, sam povečan promet, pliv na prometno varnost, in sicer v celotnem močju prometnih uh, transportnih poti, jasno od izvoza iz avtoceste do samega podjetja, tule nas nasproti ceste, ne, naše osnovne šole. Potem nasledno naše pričakovanje je prav tako, uh, da nas Elbow seznani se znanje z analizovno cena pričakovanjih negativnih plivov sicer glede povečanega obsega proizvodnje, se pravi predvsem glede Količina odpadnih vod, ne, ki bo proizvedena v sami proizvodnji, se kako se bodo te vode odvajale v čistilno napravo Rače, ali bo prišlo do povečanja črpanja porabe vode, povečanja hrupa, izpustov zraka, in tako dalje. Potem naša peta zahteva, ki se nam zdi pa tudi zelo pomembna, pa je, da dejansko podjetje ELBO, izvede analizo rakovih obolen v občini Rače-Fran in okoliških občinah, na način, da podpiše zavezujočo pogodbo z registrom raka Republike Slovenije na okološkem inštitutu in da se opredeli časovni okvir za realizacijo omenjene raziskave, namreč, kot veste, obstajajo nekateri indiciji, da se obolevno za rakom v Račah seveda povečala oziroma, da je večja kot kje druge. Mi sami smo pravzaprav pridobili nekatere podatke v zvezi s tem v strani prejšnjega ravnatelja osnovne šole, ki nam je bilo sporočeno, da je v zadnjih 25 letih na tej šoli obolelo ali umrlo za rakom 22 učiteljev in učiteljic, Sami smo tem pristopili k zbiranju podatkov glede oboljevnosti za rakom na ta način, da smo naredili neko primerjalno analizo z oboljevnosti za rakom na sosednih osnovnih šolah. Tako da smo znotraj istih parametrov primirali osnovno šola rače z osnovno šolo, ne vem, staršo osnovno šolo, fram, osnovno šolo, uh, cirkuce slivnic, slivnic in tako dalje. In gotovili, da tanto poprečje je od 2 do 4, skratka, tukaj imamo faktor 22, na vseh okoliških šolah imamo faktor 2 do 4, skratka, gre za izrazito uh, diskrepanco, ne? Uh, Tako, da si pa želimo, da seveda uh, ELBO na nek način izfinancira to raziskavo oboljevnosti za rakom, pridobljena je bila že tudi ponudba in predračun, dejansko smo na tem, da se ELBO odloči, ali bo seveda to izfinanciral ali ne bo. Skratka, če počasi zaključim, po eni strani smo zadovoljni z odprtostjo in kako bi rekel, komunikativnostjo vodstva ELBO, ki smo ga deležni. Po drugi strani ugotavljamo seveda, da marsikatera zahteva, ki sem jih zdaj naštev, dejansko še ni bila realizirana. Mi si seveda želimo, da bi bile realizirane še pred javno razbrnitvijo spremem, okoljevarstvenega varstvenega soglasja, za katerega vsi vemo, da bo na nek način zacementiralo to stanje za naslednjih deset let, kar pomeni, ko bo enkrat sprejeto, potem mi krajani ne bomo mogli več, ne, bi rekel, uveljavljati svojega pravnega ali interesa, tako da je zdaj naše edino upanje svoda, da so te naše zahteve izpavnjene je to varstvo na soglasje, Bi rekel, izdelano in potrjeno strani države. Toliko, morda zaenkrat. Ja, no, tako, jaz bi pa zdaj, ker smo že bili pri zgodovini, eh, oziroma pri grehih, ki izvirajo iz preteklosti, bi še eh, sama prosil, če bi nam eh, na kratko predstavil še drug več, velik problem, ki ga eh, zaznavamo: to so eh, opuščena dvije odlagališča ki pravzaprav tonejo v pozabo in to je tisto najbolj uh, žalostno, da se bo vedenje, ki je ta, te lokacije so izgubilo, čeprav s tem tveganje uh, ne bo nič manjše oziroma je vsak dan večje, ker starostjo se povečuje možnost izlitja, uh, tudi uh, dostop do res do pravih žarišč je vedno težji, tako da bi prosil tamo, če lahko... Ja, torej problem um, dvih odlagališč, vz. nesamiranih odlagališč, filtofarmacelskih odpadkov, uh, m, moramo biti korektni na začetku, to je povezano z starejšo proizvodnjo v Pinusu, to sedaj nima nobene zveze z Albao ali z proizvodnjo, ki trenutno poteka, um, ampak so to, bomo rekli, iz obdobja, ko je bil Pinus ena vodilnih um, podjetij za proizvodjo fitnofarmacelskih sredstev v Jugoslaviji in um, Mi smo na to probleme bili malo opozorjeni najprej smo se začeli ameljarsko s tega kvarjati, kaj smo pristopili k inicijativi, kasne pa smo uspeli pridobiti vedno več študij, vedno več diplomskih dela raziskal različnih inštitucij, kot je recimo Zavod za zdravstveno varstvo v Mariboru v tisti stari obliki, kot je bil, kar nekaj diplomskih nalog študentov z fakultet za kemijsko tehnologijo in, in spodobnih, kjer so analizirali recimo stanje podtaljnice, In ugotavljamo tudi na podlagi podatkov, ki jih ima ARSO, da je to stanje pravzaprav kritično in najbolj zanimivo pri tej stvari pa je naslednje. Največji bomo rekli, obdobje, ko so se odkrivali te težave in ko je tudi dejansko prihalo do težav za pitno vodo je bilo v 80. letih nekje, mislim, da se tisti prebivalci nekateri, ki so takrat tukaj spominjate, posebej Brunšvika tudi, In takrat je država prvi začela pristopati aktivno, monitoring Slovenije pitne vode se je začel leta 87, komaj prej tega sploh ni bilo urejeno. Takrat je začela država tudi aktivno pristopati in ugotavljati, da so zapraval tukaj določeni problemi. Ena izmed večjih vlog je tukaj upravo Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki je naredil več analiz. Po njihovih analizah je bilo približno, je približno znam, govorimo približno približno 13 takšnih lokacij. Nesavniranih odlagališč, ker je v 60-ih, 70 letih takrat PINUS proizvodnjo, ki je bila prepovedana, kot je Diditi in drugi proizvodi, ki so bili s časom potem tudi v celi Evropi in v svetu prepovedani, nekje jih deponiral. In najbolj zanimivo torej je to, da je država, torej država ima v svojih uradnih dokumentih ministrstvo okolja za prostor tudi in za zavode, imajo zavedene tele lokacije in imajo zavedene tudi načrte, da je treba nekateri izmed teh stvari sanirati. In najbolj zanimivo pri tem, da je bilo govora precej, torej konec 90-ih let pa v prvi polovici, konec 80-ih pa v prvi polovici 90-ih let je bilo precej še tega govora, Na to pa začne ta govor, bom rekel, govorjenje o tem vedno bolj pojenja na nek način. Potem se okoli leta 2004 Anton Komat in še nekateri posamezniki ponovno pojavi, obudijo to zadevo. Nazadnje smo v državnem programu, med, torej med načrti, med leti 2009 pa 2013. Zasledimo omenjanje teh delih kot prioriteto naše države, da bi morali biti sanirane. In seveda od takrat naprej v teh stvarih več ni bilo nobenega bovora. Mi povemo, da ta čas, kaj je bilo načrtovana sanacija, zagotovo se opada tudi z um, gospodarsko krizo, ki se je pričela pred nas in krčenjem na vseh ravnih. Ne? Jaz bi vas tople pripovabil tisti, ki imate čas. Danes je bilo na to temo že kar nekaj povedanega, tudi je imel gospod Tomaš Seliškar, V, ob 9.30 se sta v studio Radija Maribor danes pogovor, intervju, tudi na Župan se je vključal in uh, je zelo poučno zato, ker je tudi Župan kot predstavnik občine povedal in pravzapot podprte naše sume, ki jih inicijativa predstavlja ne, o problematičnosti tehle nesaniranih odlagalič, za katere je pravzaprav v prvi vrsti to moramo povedati odgovorna država za sanacijo. Ne. To ni stvar občine, ampak je stvar v osnovi države. In tu smo tudi rekli, na delo naše inicijative v tej smeri bi bilo, da bi želeli, da prezaprav tudi občina začuti, da smo tukaj partneri, da si trudimo skupaj, ko pritisnemo na državo, da se ta stvar ne zato ne upozabila na nek način, ampak da se začne zrazrejevati. Kaj je pa glavni problem tehle stvari? Torej, nesanirane algoliče problem je, da so recimo stvari popričevani skladiščene v neki bomo rekli, sodi, v neki embalaži, ki imajo določeno življenjsko dobo, ki je koliko? 50 do... Ja, od 50, do 100, od 50 do 100 let nekje, ne? In zdaj, če gledamo, da se to nekje v 60-70 leti, takrat te stvari so se sanirale, to ima neko življenjsko dobo, ne? In če gledate po podatkih Arsota, so merjenje pesticidov v vodi, so nekje... Vse čas konstantna, mogoče celo rahlo pada, ponekod se povečuje, ampak še vseeno so to najvišja v, popreča v Sloveniji, tukaj na Dravskem polju. Ne? In tisto, kar je problematično, največje koncentracijo zaznavamo ravno okolica Rač, Brunšvik pa Kidričevo. To pomeni območje tega bazena, pod tajnica, ne vem če veste v kakšni smeri teče četiri od poparja proti Ptujskemu okolju, takaj je smer pod tajnice nekje. Ne? In dejansko se vse te koncentracije tudi proti kidričevom, ki so maksimalne vrednosti nekje koncentrirane. In problem je v tem, da če bi se začela ta stvar, če pride do tega, da se začnejo stvari, ki so mogoče nepravilno skladiščene, potem sproščati v naravo, ma lahko to bomo rekli večje posledice za vse prebivalce. Moram odkriti, bo da smo bili zelo različnih, ker je teh informacij zelo malo, maš najprej občutek, da gre za govorice, da mogoče pretiravamo pri tej stvari, da govorimo o stvarih, katerih ni res, ampak ravno zato nam je bilo najbolj pomembno pridobiti dokumente, ki jih ima država vlasti, pridobiti dokumente, ki so jih delali študenti, ki so dela iz strokonjakih, ki je dela za zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Ko maš pa te dokumente v roki, pa je čisto nekaj druge tudi jer iz bomo rekli posameznik iz inicijative, tako ljubiteljsko govori, ne. In te stvari so nas, ker smo si bolj po naravi, bom rekel, v tem smislu na naravnane na znanstveno metodo dela, da želimo bolj dokaze, ne pa govorice na nek način, to je tisto, kar nas je začelo prepričevati, da mogoče je to res kritična stvar. In tudi Žopan danes v današnjem intervju dopovdam potrdil, da je ravno problem v tem, da se znanje ljudi, ki so vedeli, kje so te stvari shranjene, izgublja počasi. Ne? Nekateri so vedeli, nekateri so v tem času že umrli tudi, ne? in to znanje gre na nek način v pozabo. So pa nekaj znanih lokacij pa je, ne? kolikor smo dobili dan občutek ja. so nekatere stvari znane. Ne? In naš naslednji korak na tem področju bo, bo tudi pristopiti na državna raven, da bi te podatke, nekaj, ki je že imamo, ne? da bi čim bolj pridobili in začeli na državo pritiskati, kaj se je v tem času naredilo. Tako to so bomo rekli, ene, take tempirane bombe, ki se jih mogoče mm, so skrite, za se ne zavedamo, ni še aktivna je ne lahko pa so. Če bomo pa gotvili, da ni, bomo še pa bolj srečni, ampak na žalost kažejo vse te informacije, ki jih imamo, vsi potrjujejo, da so tu problemi. Ne? To Dobro, hvala samo. Jaz bom pa nakratko še uh, povzel naše ugotovitve glede bolj uh, svežih uh, problemov. Eno teh je že nakazan, na, nakazan problem kvalitete pitne vode in skrbe s pitno vodo v uh, delu Rač in v naseli proti Kidričevom. Mi smo zaradi, tudi zaradi vseh teh informacij o obolevnosti za rakom naročile no analizo, oziroma jaz sem jo naročil vode, ki sem jo spipe domaj natočil in bil res, mislim, naredil to analizo Zavod za zdravstveno varstvo, oziroma ponovem nacionalni laboratorij za zdrave okolje in hrano. Uh, in bil, mislim, res uh, presenečen zato, ker so nam spozaterjevali, da osnovna šola Rače in naša soseska smo priklopljani na Framski vodovod. Uh, Svoda, prva novica, je, ki so mi jo z laboratorija sporočili je, da preden so analizo začeli delati, da ta voda zagotovo ni z Frama, uh, ker ima drugačno prevodnost. Uh, no, potem sem rekel sva, analizo celovito na vse uh, pesticide in ostanke, ki za katere domnevate, da pač so v tej vodi lahko prisotni in so jo naredili. Uh, na začetku že moram takoj povedati, nobena od vrednosti ni uh, presežena, je pa na maj. In veste bistvu, najbolj odstopa ravno uh, vrednosti za trazin, ki ga ni celih ni čest, uh, mikrograma uh, na liter, kar je, kar je uh, ni celih 4 mikrograma pod dopustno mero. Njega oga uh, anabolita atrazine desetila pa nič celih nič 26 mikrograma. Se če skupaj se števimo, smo že skoraj na nič mikrogram. 1 tega ne moramo kratko seštevati, ampak problem je atrazin je prepovedan od leta 2003, kot ste prej slišali. Se pravi, v tej vodi imamo pa še vedno Komaj pod imajo majo, uh, uh, količina odrezina, ki kom je komaj pod dopustno majo. Zanimivo je bilo, jaz sem tudi prašal, pa takrat ni bilo sušno obdobje, bilo normalno, normalno stanejo potalnice. Tako da jaz sem se nekaj vprašal, kaj je takrat, kadar je nivo potalnice nižji in ko ali pa ob dogodkih, ko je intenzivno deževje, ko še bolj spira, kaj takrat dejansko pijemo. In tudi zanimivo je bilo, da so bile te vrednosti malo pod to zakonsko določeno mejo. In sem, ko sem se pogovarjal z laboranti, so rekli, pred leti so tako morali zaradi preseganja poglobiti vrtino v šikola, šikolah, in ker je to poglabljanje vrtin drago, vode pa iz te nove vrtini dovolj, pač vodo mešajo toliko, da pridajo do zakonsko dopustnih mej a uh, misem ta ugotovitev je bila no, ta izjava zame šokantna. če pa se še vse, kar je laboratorij tukaj odkril, pa je pod majo detekcije, ampak vseeno izmerjeno, ne, kar pomeni, da pač naprave, ki jih ima zavod za zdravstveno varstvo, uh, niso dovolj natančne, da se je pa ta skupna količina pesticidov v vodi nad dopustno majod. Uh, in to je jaz pravim temu koktajl pesticidov. In to, to je voda, ki jo pijemo na in ki jo pije zagotovo vsaj v, leta tudi, ki jo pije vsaj v delu leta tudi vsi naši otroci, ki hodijo v to šolo in ta vrtec. S tem, da župan je zadnično sej Sveta Zavoda, sem namreč vsečan Sveta Zavoda, povedal, da, da ima ta del rač vodo iz prama. razen v poletnih mesecih, ko je vredno količina vode v pramskem zajedju Prmajhna, preklopijo Pač vodo na, na zajetje iz šikol. Pa, to, kateri bi mene lahko potolažilo, ampak ljudje živijo <laughs> ne tukaj gore, ampak v celem delu, mislim, v celovnih račah in meni nič ne pomaga, da jaz pijem 3-4 leta dobro vodo, če vem, da jih pa ne vem, 50% pije vodo, ki je na maji skladnosti zakonodajo. S tem, da že tudi te normativi vprašanje, kakšne posledice puščajo na, pri dolgotrajnem pitju, pri sočasnem učinku različnih ostankov, tako da je tukaj, mislim, naša res skrb usmerjena tudi v to, da nekako ugotovimo, kaj bi se dal narediti, da se učitno narediti veliko, samo stane pravi, globje vrtine rešujejo problem, tudi zaznavamo težave pri vodovodnem mrežju, ki je zastarelo, tudi občasno, mislim, verjetno, sami tudi daj zaznate v poletnih mesecih okus po fekalijah, tudi sami v sedlinu, v teh filtrih, ki jih imamo ne, doma, Zaznavamo, mislim, opažamo veliko, je pa občina res k temu tudi pristopila in jaz sem bil danes presenečen, ko sem šel, kar sprejemal občinski proračun občina, ko sem videl, da je uh, namenjenih letošnje leto uh, bistveno, bistveno več sredstev za prenovo ravno tega omrežja od Šikol do, do, do Rač. Uh, tako da uh, jaz upam, no, da, da bo tudi občina na tem področju resno pristopila k urajanju in da Tudi tukaj moram nekaj še pojasniti. Komunala slovenska bistrca je pri, teh, pri informiranju javnosti zelo, zelo neučinkovita, da tako rečem. Nobenih informacij ne želijo, da vse, kar pravijo, mi objavimo samo, če je pač vrednost nečesa presežena, zato na naših straneh ni nobenih objav. Voda je v skladu z zakonodajo, normativi. Uh, in mi bi si tudi od upravljavca tega dela omrežja želeli, da je bolj odziven. Uh, tako da, uh, to je glede vode. No, pa še eno stvar bi omenil. Uh, transport smo že večkrat omenjali. Uh, tukaj uh, smo v zadnjih od osmih letih bili soočeni z hudo prometno obremenitvijo zaradi gramozenca Gopopa, uh, ki je v. Uh, Delov uh, Rač, kjer je bila včas SCTA-eva Gramoznica, Gokov je tam intenzivno začel z izkoplju leto 2007 uh, in ne vem, če ste kdaj bili tam, uh, jama je ogromna. Ves ta material se je prepeljal čez Rače mimo te šole in po cesti tukaj mimo. S tem, raziskovalci stroka opozarja, da kakršnikoli posegi v površje na Dravskem polju so zelo problematični da pa tisti, ki rače, poznate, veste, da ta gramoznica je točno nas proti kozoderčeve jame. je samo dovozna cesta do te gramoznice. Mislim, to je tako pa, da bi res hotel uh, se igrati za usodo vse. Ne? In, uh, tako da, tudi tukaj mislim, da, bo potre, da bi bilo potrebno malo več angažiranja občine. V tem primeru pa ja. Ne? Stari grehi, so stvar države. In je mislim, da na nas vseh, da malo pritisnemo, da malo spodbudimo na državnem nivoju razpravo. Glede teh problemov, bi pa tudi verjetno bilo treba včasih z malo večjim razmislekom pristopati k tudi k izdajanju soglasi občina. Tukaj ima možnost take posege preprečiti, pa tudi malo večjo aktivnost pri zagotavljanju boljše vode, no, kvalitetnejše. Voda je pitna, je v skladu z zakonodajo, ampak uh, je pa koktejl pesticidov. Ja. Mogoče bi še dve stvari tukaj zadal je um, koncem. Najprej bi se vrnil še malo halbovo. Tisto, kar bi želeli, torej, um, ker se nekaj naša, ko se z zmi pogovarjamo, Torej mi ne bi želeli, da se inicijativa razume kot nekoga, ki ogroža delovna mesta ljudi, ki so tukaj zaposleni v tem kraju. Torej namen inicijative je izključno ta da se stvari, ki se izvajajo, katero polje podjetje že izvaja, mora biti najbolj v skladu z ostrogimi okoljevarstvenimi standardi. To prvi pogled. Nekakor ni naš namen, bomo rekel, kakor nekoli politično spetkarjenje ali preganjenje kogarkoli. Če se človek, ki to dela, drži, če se zaveda vplivo na okolje in če se sveda zna tudi zadržati, ko veda nekaj presega, potem je naš cilj dosežen. Jaz pravzaprav lahko pohvalim, da mislim, da je bilo v zadnjem obdobju tudi kar nekaj stvari na podlagi našega dela doseženih. Mislim, da je bilo pri lanskem remontu kurilnice. Je, se žigalnice, so nekatere stvari izboljšali, smo se pogovarjali. Novi lasnik, moramo povedati, je tu glede tega zelo odgovorne pripravljen, zelo veliko vzlagajo v tele standarde tudi načrtuje od dan odprtih vrat, kar želijo prebivalce s tem znanje malo zadelam v podjetju, ampak podpravimo, ne, nalove iniciative, inicijative, pa naš krajano je, pa, da prvzaprav bdimo nad tem, ker smo ugotovili, da če ne bidiš nad neko zadevo, se lahko hitro neka stvar spele. Torej, ni namen nekomu delovna mesta ali preksistenco oboroča, ampak je namen delajmo pošteno, da bomo lahko z standardi pa varnim okoljem, kot je, še nekaj obdobje naši otroci tudi naprej živeli. To je zelo pomembno, da ne bi prihalo do napačnih na interpretacij, ker smo že slišali včasih opombe, kaj mi delamo, da ljudem preganjamo, ki imajo kruh, ki imajo službo tukaj, ne daleč od tega, ne, ki je približno to namen te inicijative. Uh, druga stvar, torej tu vas vabimo, zdaj bo Albao, recimo, obhovečeno proizvodnji, bo je razgrno uh, dokumentacijo. To je prva stvar, ki bi vas pozvali, da malo širšem širšem sestavi, torej ne samo, da ljudje, ki so člani inicijative, ampak vsaki pozna neke, nekega strokovnjaka, ki malo to področje pozna, ki bo javna razgrnitev, da se mogoče vsak na eno specifiko malo poglobi, kaj pogleda in če z, nekdo zazna določene problematične stvari, ki bi lahko bilo se obrne, bodi si direktno, bodi si na, na samo inicijativo, na določene predstavnike, ne tudi pa tukaj pomaga. To je Vidik, ali pa, ko sem želel, mogoče bo še kaj dopolno. Drugi vidik, ki smo pa želeli, ko smo predstavljali ta nesanirana diva dlaga lihča, vas mogoče pozivamo, tudi zato smo to, to sklicali, ker ugotavljamo, tako kot je mi sami pa še Županjo danes to potvrdil, izgnevajo informacije ljudje, ki bi lahko še kaj povedali. Če recimo poznati ljudi, ki še imajo informacije, ki so mogoče bili nekot sami zaposleni v pinusu, pa vedo, kje so bila ta obstoječa skladišča, ne, tudi. To zdaj imamo tukaj omenjeno, pravim, pozodrčevo jamo, pa um, še ena jama je bila tukaj, ki so, križna, ne, ki so jo sanirali, ta naj bi bila sanirana, ne, križna, ja. A, drugih pa ni, da, torej, če imate te informacije, da prezaprej posredujete, bodi si na občino, bodi si na inicijativi najboljše obojmi, ne, da, drug, da sporedno delamo te stvari, ker bo tu najlažje na ta način uh, državo, bomo rekli, tudi prisilje da pristopi k stvari, ker so potrebne, ne. Uh, ja, bi vas pa zdaj res prosil, zato smo tukaj, da se malo pogovorimo, no. uh, če, bo, če, če ima kdokoli kakšno vprašanje, kakšno uh, zanimivo informacijo, uh, tako predsem vidim uh, starejše, Imate gotovo uh, veliko življenjskih izkušenj pa uh, zanimivih stvari, se, bi bilo fino, da jih malo mal izmenjamo, izkušnje, tudi poglede, tudi če imate drugačne, uh, da ne bo dvoma. Mislim tudi, če, če se v kakšnih stvarih mo, morda po vašem mnenju motimo ali pa se res motimo, povejte. Mislim, da nas je prilika, mi bi predvsem radi uh, nekak. Uh, povezal vse znanje, krepo, vso energijo v smeri, da izboljšamo oziroma vsaj ohranimo, kakovo življenja kakršna je tukaj, ker zavedati se moramo, da zadnjih nekaj let je tukaj zatišje. Pinus ne proizvaja, nečesar praktično, tako da z, razen, da se žiga. Uh, ampak se se bo ostalo še naprej tako proizvodna se bo pa občutno povečala in tako jaz sicer nisem bil v Varačah, ko je pinus še intenzivno proizvajal, ampak govorice ki sem jih oziroma izročilo do ga sem prišel, tudi v šoli pa od krajanov misem me me je, me navdala strahom, no bon sladkobon bon po kakoč von, mislam so stvari ki Mislim, da se jih nih, nihče od nas, ne samo, da ne želi, ampak jih ne sme biti. Moramo povedati, tudi se predstavnik Alboa povedali, da pre njiha ocilni več daljno ročno na sežigalnici delati, ne? Mm. ampak mislijo, da se mu porablja za sežiganje lastnih sredstev, tudi to smo zelo pritiskali in sprašavali. Mi smo no, se na teh pogovori zelo podrobno pozanimali celoten proizvodni proces, vse smo hotli vedeti, do filtrirnega sistema, in se tudi zagotovljali, da prihodnje bi delali zelo manj več za državo, vedno manj tega in predvsem za lastno lastne potrebe podjetja. To, koliko er pač potrebujejo. Tako da tukaj so neka zagotovila, da bi ne bilo predvsem drugače, kot smo imeli mogoče izkušnje še pred leti, ko so bile. Ne? Ampak se pravim, se zagotovila, mi moramo biti nad tem zadevami, to je ne izmed funkcij, bomo rekli, civilne družbe, ne, konec koncu, da No, pa naš razmislek je tu grec od smeri je Boris omenil, podjetje v tem pazi zelo zainteresirano, da javnost pomerjena, da dobro sodeluje z njo, ko bo enkrat pridobil tisto, kar potrebuje, potem ga bo zanimal samo še dobiček. Podjetje ni prišlo sem zato, ker so jim rače všeč. Zanima jih, kako čim več izdržati. In mi smo v tej fazi, kot ekološka inicijativa in kot krajani, zgolj strošek. Pač zadostiti morajo tistim minimalnim zahtevam, sodelovati z okoljem, zato da nismo previsok strošek. Temu mislim, temu se žal, kolikor se obračamo, ne moramo ogen tej, temu razmisleku. In zato se nam resdi pomembno, da v tej pazi, ko podjetje pridobiva okoljevarstvo dovolenje, upozorimo na vse stvari, ki se nam zdijo pomembne. Pa tudi, če mogoče je zgolj pomislek. Zato imamo strokovnjake, ki so dolžni to preveriti in prav je, da, mislim, vse te stvari zberamo. Mi imamo veliko premalj vedenja. Ne? Mislim, mi se s tem ukvarjamo Ljubiteljsko ja. <laughs> Sicer z vsem znanjem, ki ga imamo iz drugih področji, ampak to znanje je veliko prešipko. A smislimo še en slav? Vseveda. Zdaj, morda, danes še ni bilo povedano, pa morda, po drugi strani, tako podatek že poznate, ne, da glifosat, ki se ga bo prozvajala v, v elbo, v sprej nas proti ceste, je pravzaprav snov ki je kot rečeno sestavni del tega najbolj prodajnega herbicida na svetu, na svetu. A, problem je v tem, da je glifosat po nekaterih podatkih, nekaterih znanstvenih študijah rakotvoren. Ne samo da zastruplja tla, ne samo da zastruplja živali, ampak neposredno pozroča raka. Uh, uh, vi ste lahko prebrali veliko število tudi medijskih zapisov o tem v zadnjem letu, odkar se je ELBO odločil, da pride v Rače in da tukaj kot rečena postavi, pazite, ponavljam, evropsko proizvodno glifosata, se pravi po deseteri uh, obstoječo proizvodno. Uh, Evropska unija pravzaprav rano v tem času, v tem letu, v teh mesecih odloča, o tem. Ali bi morda glifosat prepovedala? Ravno zaradi njegove kontroverznosti, ravno zato, ker povzroča raka, morda povzroča raka a, in ga absolutno prepovedala. Ko smo mi vodstvo LBOA seveda vprašali, kaj bodo storili v primeru, če bo ta njihov paradni kon, ne, spred ta herbicid, ki ga živijo tukaj a, kot en proizvod, forsira storili, Je njihov odgovor bil naslednji. Mi v tem primeru, če se bo to zgodilo, vemo pa, da se ne bo zgodilo, ne? ker so seveda kemični lobiji dovolj močni, ne? gre za Monsanto, to je treba vedeti. Monsanto je giga, ne? se pravi, mega velikan v to vrstni proizvodnji in Elbo poskušal biti njegova konkurenca. Ne? Sveda, ti lobi so dovolj močni, da bodo zlobirali v Ruslu vse, kar želijo. Ano, če bi se res to zgodilo, so dejali, se mi ne bomo umaknili izrač, ampak bomo proizvodno preusmerili v Rusijo. Za nas je ruski trg dovolj velik, gromozanski, tako da se tudi v tem primeru izrač ne bomo umaknili. Ne. Tako da, rad bi samo ta podatek, bi rekel v bodite bodite najprezorni, Aglifosat, ki se bo tu proizvajal, je izrazito sporna substanca, ki je morda tudi potvorna. Dajmo biti iskreni. Imate študije, ki dokazujejo, da ni, imate študije, ki dokazujejo, da je zelo. Ne. Recimo, imamo tudi države, ki so ga popolnoma pripovedale ne, in ker so ugotovile, da je na 100.000 ljudi umrlo zaradi njega. Ne, recimo Sri Lanka. Da je zelo široko, da imamo nekaj poklepetanja, da imamo nekaj izkušnja s ker mislim, da bi morali dolgo časa kaj povedal, oziroma upamo, da bi. no. Resno, zelo sem, če ima kdo kakšno vprašanje, če bi rad še kaj. Prošlečno je bilo predvideno, da takrat dobijo doživljenje. Ja, to je dobro vprašanje zdaj novembro, ko smo se zadnjič sestali s predstavniki podjetja, so napovedali, da bodo pripravili vso dokumentacijo nekje do začetka v spomladi. S tem, da so sami povedali, da so, ko so prišli, sem ocenivali, da bo to bistveno hitreje in da bi že čez poletje vlagali. Uh, sveda, mislim, so s očitno stvari se, se izkazale, za bolj problematične, mislim, dejstvo je da da vem, tole, tole jaz sem pripravil za dones na odko sliko, uh, rače so okoljsko zelo obremenjene, ne, smo med dvema avtocestama, uh, dvo terno železencev imamo, ki, kjer se bo promet bistveno povečval, sploh, če nam, če še drugi terno kopru naredijo, bo šel vz transport tukaj, mislim, bo frekvenca, Tovornega prometa, bistveno večja, potem imamo to cesto čez rače, kjer gramozenco praznijo, imamo nesonirana odlagališča eh, organskih odpadkov, še celo letališče. Tako da eh, avioni letajo čez, ki, tudi, letališče, tudi letališče, se jim načrtež. Bistveno povečati z frekvenco letov. Potem imamo tukaj eh, Šelovo črpalko, kjer, ki je eno od. Po mojem, je največje uh, postajišče tovornjakov, s tem, da morajo tovornjaki ven za autoceste zapeljati. In imamo potem še petrolovo skladišče, ki je centralno skladišče petrola in državnih rezervov. Uh, in po poletnih mesecih, ko ga praznijo, kakšne pa odprejo tako bohamo, uh, kako lepo niši, no? ja. Pa povej še to, da še imamo naravnje par pože, ki bi ga radi obdržali, no, To no, po polnosti, nekaj pozitivnega. Ja, ampak no, vse to, to bom pa na koncu uh, omenil, ja. Uh, mislim, tako, da dejansko uh, je, smo veseli, da, da so tudi sami ugotovili, da uh, so tukaj vremena taka, da je treba vse temeljito argumentirati pa upraviti analize vplivov na okolje. In uh, Zdaj, zadnja informacija, ki smo jo pa dobili no, z podjetja ravno danes, zanimivo je, da zaradi pričakov, mislim, zaradi, po moje, ravno zaradi obsežnosti tega, bojo samo zaprosili za spremembo oziroma zaprosili za soglasje za spremembo ne obsega proizvodne, ampak vsebine v proizvodni, za kar pa ni potrebno okoljevarstvenega dovoljenja pridobivati, ker bodo samo v obstoječih količinah nadaljevali proizvodno tega, kar pomeni, da lahko do 5000 ton herbicidov in drugih fitovarmacevskih sredstev proizvedejo. To je petkrat manj, ampak zato, da proizvodno vzpostavijo, pa da v tem času, ko bo proizvodna tehla, pač pripravila so vstalost so se očitno tako odločili. In tukaj imajo okoljevačstvo dovoljenje, dovolenje, ki je veljavno in mi sam, samo upamo, da bodo res v skladu z vsemi standardi, ki veljavno v tem področju proizvodno nadaljevali in da bodo res najprej Temeljitev pa proizvodno, ki je zastarela, to tudi so nam v podjetju sami večkrat povedali, da se zavedajo, da jo morajo celoti prenoviti in da bo še potem tem nadaljevali s proizvodno. Uh, tako da uh, to je glede tega. Uh, drugače pa... Mogoče še to, ne, zakaj smo Albo predlagali, da bi on študijo mogoče o boljavnosti, zrakosti in obolenji, mogoče so podnik da je rekel, novi lasnik ima nobene zveze, ne, s tem, kar se je predlogalo, ravno zaradi tega, ker smo rekli, da je to priložno za novega lasnika, da mogoče razmeji, pa se zdaj študija opravi, do mogoče vplival do tega predno on je začne svojo proizvodnjo, pa rečemo, tudi da sneče, če bi se enaknevno te študije zvali, gledajte, to je bila posledica dejavnosti do pinusa, recimo, do takaj albo ali bo prišel k nam, ne, smo rekli, zato ni naša odgovornost od tu naprej, pa lahko rečemo, da naša, sem rekla, tudi v njihovem interesu, da se mogoče zdaj do statističnih podatkov, ki so do zdaj zbrani ta študija, naredi, ne. Še malo mahuje, moramo priznati, da tudi, Ne. Tukaj moramo tudi s prstom pokazati na registar ja. uh, raka. Registar raka vse te podatke zbira uh, v javnem interesu in tudi financiranje celoti iz javnih sredstev. Uh, Prej, čudno so nam dali 3000 evrov. Ko smo se pogovarjali, so govorili o 2000 do 3000 evrih. Ja. Ko so poslali ponudbo uh, LBO-ju, ker smo bili tako dogovorjeni, da kar nim pošle, je bil ta znesek naenkrat 8000 evrov. Samo zato, da podatke iz obstoječih evidenc eh, obdelajo, seveda nekaj bi imeli eh, analizirajo. Eh, tako da tudi, mislim, kot inicijativa smo malo razočarani nad eh, odnosom državnih institucij, pri tem, da jasno tukaj ne gre za nikakršen eh, zaseben interes, gre za res interes eh, krajanov. Tako soglasja vseh tisti, ki še živijo, denako to še, tudi to še Ja, to v primeru, da bi se spustili na, na, na nivo res posameznika in da bi iskali tudi zroke za posamezne oblike raka, zato, da bi lahko ugotavljali, kje, kje je oseba živela, kako se je selila. S tem, da Meni je tako vseh je, da samo ta analiza raka tako ne bo dala odgovora na to in da bi v bistvu ravno za ta primer šole bila res potrebna in celovita uh, analiza. In mi mislimo, da v bistvu taki podatki, ki smo jih pridobili in tako odstopanje od poprečja, sem bi vsakmu moral dati misliti, pa reči, to analizo je pa res trebalo praviti, ker bi je nekaj nenavadnika. Jaz verjamo na naključujem, ampak tukaj so prevelika naključja. Ta inicijalni, ko smo dobili prvo poskusno, kaže, da občina Račefran izstopa je na vrhu, ne glede tega. Ja, Mene, so kar, občinami, nam, izstopa, ja. nam so poslali podatke po občinah, ker zato nimajo toliko dela in je zanimivo, med samimi okoličnimi občinami je rače -Fram pri. Raku črvesja, pa pri raku dihalj, pričnem raku najviše. In zanijajo pri ključnem raku in pri raku dejoga črvesja, da je trend povečevanja. Vsako petletno obdobje, ki so nam poslali, po petletni obdobje, se število rakovih obolej na sto tisoč poveča. S tem, da je tisto, kar nas še posebej skrbi po naših informacijah, je v framu obolevnost za rakom bistveno nižja. Tudi na šoli poznajo samo dva primera. Kar pomeni, da to, kar je podatki za občino rače fram. Če bi samo za rače in spodnji del naseli pogledali, mi predvedevamo, da bi bilo odstopanje precej več. S tem, da na registru raka pa pravijo, da je pojavnost tako majhna, da bi težko karkoli zaključili, kar tako poznamo iz študij na, na, na v celski kotlini, ne, kjer so bili zaključki podobni. In jih tudi znanstveno razumemo, ne? mislim. Ampak... Mogače še tu priložnost, da apeliramo na tiste, ki malo poznate ali bi rekli v okviru občine občinskega sveta. Če se izkaže recimo, da pri Albovo ne bi šlo, mi bi, bi želeli, da je občina ali tista, ki začuti potrebo, ne, da se sama odloči, enkrat pogumi, pa to študijo danesko naroči. Prvi po ja. občini prvi interes, ker tako, kot da je dan Župan sam rekel, pravzaprav, ti si povedal, da bi morali biti na istem bregu pri in ni razloga, da bi se eh, recimo občina izogibala takih študij, ki tak da Če kdo ima možnost, da se spodbudi ne, na tak način, jaz verjamem, dobra beseda se tu lahko zastavi za tako stvar. Ne. Če se bi izkazalo, da... Ali bo kot Tud, tako ne bomo... Jel... Mislim, kar karč nekoli že bile ne kažel na nikoga od tako. zdajšnjih, eh, od zdajšnjih... zato, ker Po, od z, z, z, pojava raka, pa, mislim, od začetka bolezni pa do takrat, ko je odkrit, ne, mislim, to so 20-30 let navdobja, tako da, mislim, govorimo o, o, o zametkih tega tam v 60-70, 80-ih letih, ne? že pa dobro, ne? To v bistvu so grehi, preteklosti, to, kar jih zdaj prijema ta skupina in bo mogla reševati neke zadele, pa prihodnje še bolj, ne? To... Zdaj, to saniramo. Ne? Razmišljanje, ki je bilo včasih, ko ga je nekdo zakopal, se je mislo, za čas mojega življenja bo to vzdržalo dalje, pa me ne zanima. Popolnoma egoistično razmišljam, Tak je da logika razmišljanja včasnosti. Ampak mi se pa res malo mal še vedno bojimo, da, da mogoče kakšen teh dejavnikov je pa res povezan šolo pa s tem prostorom. Ne? Tisto je, ja. To je pa tisto, na kar smo tudi iskali odgovor, analizo zemlje, takrat, ko je dozorila ideja v šolskem vrtu, je šola potem na lastne stroške uh, finansirala in zemlja ni vzrok, Saj, uh, analize so bile, ne vem pa, na, je, na kaj se so analizirali to uh, zemljo, Da, ampak glavne te rakotvorne snovi, težke kovine, glavni pesticidi so bili rezultati vsi znotraj normativov. Tako da, mi lahko samo ugibamo. Kaj pa je tisto, pa bi verjetno resena poglobljena analiza mogoče dala odgovor. Še ključna stvar smo pozabili povedati perimetri smo se večinoma, nismo aktivni v tem celo dlje časa, se mogoče eno leto, mogoče to tu še manj kot eno leto, ampak vabimo pa vas, ker čutimo, da bi bilo zelo korisno do prihodnosti, če bomo kdaj če kdo pripravljen pa čuti to odgovornost, da se nam pridruži na nek način. Torej gre za, bomo rekli, civilno družbo, ni politično opredeljena, tudi ne želimo, ker smo med sabo različnih političnih prepričanj in nazorskih v tem pogledu. Gre za eno stvar, ki je skupno pomembna za, za, za, za bomo rekli, vse kranje, za naše otroke, bomo rekli, za zdravje, ki presega, bomo rekli, ta vidi. Tako da bili zelo veseli, da se na tem področju še malo okrepimo, ne? da se delo ali pa malo, bomo rekli, to prizadevanja malo porazdelijo ne? pa raširijo tista glavna stvar, ki bi si jo želeli ponašali. Ja, jaz bi se vam najprej nevaj ne, ne, ne zahvalil, da ste se in tako je rekel zelo pomembne tem, in da bi mi veliko, veliko uspeha, da se ustarjali na tem, kljub temu, da boje razne težave in da vas vsaj viste večina potpiremo, zato bomo no, tudi pomagali. Ne? Res vam morali da, rekel, da ste se se vroti tega pomembne stvari. No, pa jaz upam, da ne boste zamirali, da smo priseljenci. Mislim, jaz se imam z Račana, to moram povedati. V tej šoli imam tri svoje otroke. Vsi imamo po tri otroke. Vsi imamo po tri svoje otroke. No. Jaz, jaz moram reči, da se čutim Račana. Mislim Jaz, jaz živim tukaj, tukaj sem si ustvaril dom, družino, je družina iz prišla v druge, ampak ne mislimo kovčkov spokati, ne jutro, ne pojutrišnjem, ampak bo verjetno prej zadnjo trok odčel doma, predvim bom jaz noge pod noge, ne, tako da, tako da pa mislim, da smo vsi v podobni situaciji, tako da mislim, da smo pa da smo se samo Pa, po, po, poanta je napisana tam na a, pano, panojo na zadnji steni. Ne? Kot vidite, piše, mi smo ecofrajeri. Naj povem, da tega nismo mi tri napisali. A, to so očitno napisali otroci za svojimi učitelji in učiteljicami. Ne? Tako da je resnično velja to vabilo, če že pričakujem od naših otrok, da so ecofrajeri, če to pričakuje učiteljice in učitelji, daj, dajmo biti skupaj malce ekološko zavestni in frajerji in skratka mi smo tukaj, da se nam priključite, da obogatite naše znanje, da nam pomagate, živimo iste probleme, dihamo isti zrak, pijamo isto vodo in to zavedanje, ne, da so ekološki problemi, problemi slehrnika je pač nekaj, kar moramo vzeti nas. Ne? Kaj bomo naredili z tem postojem za biodizel? Da je zgrajena ogromna, ogromna tovarna, ki stoji in propada, ker se nič ne dogaja. Sprašujete, prvi če šuvamo, pa te američane. Ne? Kaj bodo z naredili? Drugo, kar je pomembno, predvsem v tej diskusiji? Študije. Za pilno srače je doma napravljeni več kot 50 študijev. Ampak študije se delajo izključno zaradi denarja. Da boste vedeli, študije se ne delajo, da bi probleme rešili, ampak ja. to delajo izključno zaradi denarja. Ker ta denar se pretaka sem in To je ena stvar, druga kaj je tam, kar se tiče glifosata. Ni se tako čeljno kot vlito želite prikazati. Ne? Glifosat je ne, ampak to bi morali malo privedeti, ne da zdaj, ko je že vse zgrajeno, ker razvoj tega glifosata je trajal skoraj deset let. Deset let so se delali raziskave, delali so se dobra, dobrajvale, so se kompletne tele, postrojenja za te raziskave, da bi to plasirali kot greko ekonomickim nekaj. Drugo, kaj je, pa je seveda še tudi seživalnica. Seživalnica je ena od najmodernejših zasnovanih, tehnološko zasnovanih, za sežih nevarnih odpadkov. To je zagotovo. In to, kar ste namidnili, da bi bilo treba na spletni strani objavljati trenutne emisije, lahko greste v celje, pa ste vidni imajo zunaj en velik hranj, kjer imajo tekoče napisano da monitori, To zapravi vse podatke o koncijah divnih plinov, ki se izpuščajo. Ne? In sobre so bile tu napravljene meritve in raziskave okrog te seživanjice, da ne govorim, vrim najmanj sto. Ne, in vseh je bilo dokazano, ker se prigrajevali in so se filtrirne eh, linije, da so vidi so v ne samo v mejo, ampak v daleč podvejanju, dopustnimi mejo. Zato je ja napisan cel pravilnik o emisiji dinti plin ne, z takih sježigalnic. Mi še to bi rad povedal, seživalnic so bi rada imena vsaka vas v Sloveniji. Pa veste zakaj? zaradi ekohezijskih skladov. To je denar, ki ga občina dobi, in bi potem, ali si že svegarnico zdar ali ne, to je potem drugi problem. Ampak v samem štartu se vsi nagibajo. Vsaka vazge rada in njega so v Sloveniji. In hvala Bogu, da se to ne dogaja tako. Ne. No, če imeli referendum, bi jo mi z veseljem dali kakšen drugi vasi po moje. Tole, tu, ja, to je. No vse. Vse, vse, vse imamo različne poglede, ja. No, če lahko odgovorim na vprašanja na, na na prvo. Ja. Kaj živimo? Ni živimo 100 metrov od tega. Ali kaj je. No se pravim, mi pa živimo v opasu 100 metrov bomo poskušali odgovoriti, ja. bomo poskušali odgovoriti. Ja. bomo poskušali odgovoriti, ker imate ja, argumente, ste jaz, povedli, bomo probali. Eh, jaz spremljam že 55 let. Jaz sem to je v katerem smo dali vse tiste dejavnosti Prej ni, niso bile moderne. Te eh, eh, zbori, če so pa blite, pa nas je bilo 12 pa pa Recimo druge vasi napravijo taki zbor, morajo največjo poramo najti na tem, naredijo. to se pravi, če, nimamo, če nje nimajo interesa, da niso zainteresirani, potem jih kapital z, z, z, z, z levo roko odpravi, ne, z raznimi kaj, vem, akcijami, pa, analizami pa, pa bilo, Bombončki, ne. bombončki. Ja, ja, Spremamo recimo Raka, ne. Jaz sem pri vseh tri lohte, ki so v glavnem bili v, v, v Račah, eh, od, eh, od 60-ih let ne, naprej. Eh, in eh, noben, za noben benar ni hotel napraviti analize eh, recimo smrtnosti za Raka. Moved, pa smo vedno zahtevali, ne? tudi zahtevali, da bi to naredili, za vedno je kot da lahko Kapital je važen, Tudi to, kaj, kaj se zdaj ko pomalo nove, Rasnika snika tukaj. Ne? Morate, vedeti, morate vedeti, da bojo oni, to je tako nova vlada, ne? vedno ti je obljubljena, vse kaj bojo naredili, na koncu pa, da vidite, ne, kam pridemo, tako da tudi oni, vam ne, oni, ko je krat majo tako so naredili iz, iz enega soda, ki so kurili to embalažo za pinus, so zdaj naredili um, eno peč, potem so naredili drugo peč, ko smo protestirali na veliko, potem so naredili tretjo peč, ne, ne, so naredili tri, tri peči, ki dela 331 dni. 331 dni, 30 dni pa za zaremo, to je javno bilo povedano. Ne? Potem uh, vsako uro v eni peči skorio 500 kil. Delajo pa tom dom što, ker je vedno prej pre ena sala pa ena, ena delala, zdaj pa dela ta dve, ne? pa ena so jih lavi, ne? Pa oni jo med tem nalagajo, da ja, ja, ja, je na naslednjih 5 stopinjah. Od te či, mi, ja, ja. račani, če pravijo, klejemo, kaj je rekel, nimamo nobenih, nobenih bonitet, nobenih očkodnin, no, imamo nič, ne, Nimamo dela, samo tisti, ki ti triamandrci tam delajo, ona uprava se, odpeljajo do glavna razviljenja. Ne, in gotovo. Zdaj je bil malo mir, mir v, v, v hiši, ne, ko, ko smo imeli samo to, to razbijanje tiste nove tovarne, tam, ko so jo skupaj delali, ne, pa nič naredli. Papino se je stal, to, to je bilo za kraj super, zato so tudi vas prišli, ker niste imeli teh problemov, da ste sploh hrače prišli. Ne. Ker če bi veli, kaj vas čaka tudi, sklob ne, Ker, zlo, ne bi, no, bi to naselje, kaj je novo, pa ostale piše, ne? bi bilo to prazno, ne? bi bilo prazno. Ker če, če veš, da greš damal, potem veš, kaj bi čaka. Uh, mi, informacije, tudi so ne, mi, bomo, mi bomo zelo veseli, tako da, ja. tako da mislim, se, se lahko kdarkoli oglasimo ali pa se vsedamo no, skupaj. No, to bomo zelo veseli. Uh, bi pa zdaj najprej odgovoril, uh, da odgovorim na vprašanja še zadej. Zdaj tako, glede teh novih, uh, novega obrata, ki so ga naredili za uh, biodizel, uh, to Intenzivno predelujejo, omogoče že celo predelano, glede na to, da zdaj vlagajo samo vlogo za spremembo uh, uh, uh, vrsteja, sort imena. Ja. Vesto predelano bo v obrat za sintezo uh, glifosata. Uh, tam noter se bo pač, uh, uh, pripravljalo glifosat, zdaj... Uh, sprememba proizvodne bo šla v, v smeri do zdaj so samo polnili boom efekto, v bistvu. Glifosat kot sov so vuzili iz Kitajske. Zdaj nameravajo tukaj tudi s kemični procesi iz glicerinske kisline, pa iz, no, kaj je še noter? Glicerinska kislina, pa okay. Ja, včasih so ga, ampak so potem prekinali, ker je bila proizvodna draga in so ga potem uh, uvažali z kitajske pocov. Ja. No, tako da tisti vbra, tista, vse tisto, kar je tam, bo uporabljeno za uh, sintezo in proizvodnog glifosata. Zdaj, kar se tiče uh, sežigalnice, pa tega, da je bila veš čas v skladu z normativi, ravno letošnji remont je bil malo daljši izveden je bil zato ker so bile presežene majne vrednosti dioksinov in furanov in to so pač pri občasnem spremljanju je institucija ki je zato pooblaščena ugotovila in dvakrat so to ugotovili pri meritvah in V skladu z zakonodajo je upravljavc dolžen to narediti, ker drugač bi jim odzel okoljevarstveno dovoljenje. Toliko tem. S tem, da je zanimivo, nas je res zelo skrbelo ravno v obdobju, ko je Pinus bil prisilni poravnavi. Takrat, ko je prišlo do požara, vemo, kaj se je zgodilo. Če bi bila vsaj stvar tako varna, ne bi en človek umrl. Če bi bila vsa stvar tako varna, pa 12 ne bi tukaj eh, panično se v šoli spraševali, kaj se dogaja. In ne bi imel vseh teh kriznih sestankov. In še nekaj, kar so odgasilci so povedali, marsikaj, kar nas je skrbeli. Zažgani filtri, eh, neurejena dokumentacija, ne, nepoznavanje sploh protokolov za ukrepanje. Eh, tudi v šoli je takrat leta 2010, 12 blokr nekaj svetov staršev na to temo in na podlagi tega je šele nastal ta načrt zaščite in reševanja v, v občini Račev Fram. In vse to kaže na to leta 85, ko je naprava, ko je sežigajnica bila postavljena, je bila med modernejšimi. Problem ni sama naprava, ampak vzdrževanje in ravnanje z njo. In tudi v podjetju sami priznavajo, da nadzora nad vhodom, se pravi, nad, nad tem, kar se žigajo, nimajo. In, in na, čistilna naprava, s filtri so narejeni z določen namen, vsega ne morajo filtrirati. In zato včasih vidimo tako, ker še vjolčen dim, pa ne vem, kakšen še dim. Ja, no, zdaj, mislim, tudi vohamo, ja, in zanjujo, ta dim, ki je violčen, je posledica joda v, v odpadki, ki ni topen v vodi, s tem, da je Pinus dogovorjen, oziroma, ali bo bil dogovorjen z temi, ki so obdovažali odpadke joda ne sme biti, ampak je bil. Kar pomeni, da v bistvu kaj pride v peč, je stvar tistega, ki odpadke pripravi, ne pa stvar tega, ki se žiga. In mi pa sveda pač dobimo tisto, kar uide, pa ne bi smelo. Tako da, mislim, dioksine pa hurane smo pa vsaj eno leto pač v prekomernih količinah iz crmehnih. Nekaj, tukaj nekaj treba tudi povedati. Dejansko sežiganje, recimo gumpa plastike v pečeh doma, je verjetno kumulativno bolj nevarno, kot je ta sežigalnica, če deluje v skladu s predpisi. In to je tisto, kar je pomembno. Tukaj je res nadzor do, do, do, dovolj strok. Mi si res želimo predvsem splotnih podatkov, zato da vsak lahko v vsakem trenutku preveri. Tako kot ste bi omenili, Ta, da bi imeli monitoring v stani, da narabimo se spraševati, kaj je, ampak če vidimo, to je, pogledamo na spletno stran, so podatki prišli do tega, pa rekli smo jo, da je glavno, da podjetje sodeluje z občani. Naj se naredijo komunikacijo, transparentno, da ne bo dvo, sumničen, dvomnih namigovant, kaj je bilo. Če bo oni odkrito povedli, kar je bilo, bo preprečili polovico, slabe volje in, in dvoma in vsega drugega. Upam, da bo to izpeljali. To, to odločno želimo, da ta sprotni monitorik ne izpeljajo. Samo ne spletno ja, razum ...ja, razumem, še bolje še bi bilo z nekim takim... ...panod... Neki pano ...sak to je zlodobor ne da je, je tudi... ...velik ekran... Tako. ...in non stopi je spisana ...vsaka prednost... ...on to na ekranu. Dokoli okre lahko to vidi. Ni treba biti, ne vem kako pametni... Točno je napisano, kaj je, da so tisti, ki so nevarni, ne, ki imajo posebno oznako, in kot tudi z trikrat se že naučiš, kaj je to. Ne. Zato je to bolj primerno da je tam zunaj na ekranu ne bodo napisali. No, je pa res to, da, da so nas v podjetju malo pomirili, pa mislim, da tudi v tem, v tem smislu prepričali, da v bodoče se so mislijo bolj uporabljati za sežiganje kalorično, bolj, bolj krb, za sežiganje bolj kaloričnih odpadkov, zato, ker želijo tudi uh, uporabiti toploto za kogeneracijo uh, električne energije. Celo neke ideje se pojavljajo v grevanju, ampak kredno, prva je prvo je obratovanje v skladu z najboljšimi standardi. Dokle uh, je koštalo sežiganje, stroški žiganja 70 penigov, to je meni povedal direktor pred leti, 70 penigov, oni so pa faktorirali 10, 10 mark, tako dolgo vedem, da ne bodo spustili tega zroko za noben denar, ne, za noben denar. To, to, mislim, da je ta glavni biznis, tukaj je ravno v... v, v No, z novim vlastnikom se bo to spremenilo, ker dejansko, če bodo uspeli zagotoviti si trg v, v takem obsegu, kot želijo, potem, potem bo, to, bo ta proizvodna vredna okrog 100 milijonov evrov. Kar pomeni, da se ježigalnica ne bo postala nepomembna. Za Minus, kakršen je bil pred leti, je bila sežigalnica ključna ker so boj iz niso dobivali uh, likvidnostna sredstva, da so sploh lahko uh, obr, da so lahko preživeli. Mhm. Uh, z novim lastnikom se bo stvar v obrnila stranjstvarni. in bo se upamo res tudi mi postala postranska stvar. Upamo. Najbolj veseliče bi jo razstavili pa pa postravel. <sluz> ja, se vzaljim, pa. Ja. Sedan dan imate vsi doma internet, kdo ga nima nemaj še vpraša. Dajte pisati te besede vnotri, so od Monsanta do te firme, do kvih od svata. Dajte si prebrat o tem, kako piše na internetu. Tega z kama, dajte manjšim, ja, no, poanta je, da, da je problematična... da lahko... Je pa res, da proti argument, bo pa vedno, ne, da je še vseeno med vsemi stvarmi, ki je verjetno manj škodljivimi, da alternativni na trgu, to je problematično nekaj nepametni. Ja, In mi smo zdaj obsojeni na vedno to iskanje manjšega zla, ki vprašanje če je res tako malo kot je. Ne. Ta je, ta je, je pa tudi res, da mi z proizvod za uporabo uh, glifosata nismo nič prizadeti, Mislim, dokler ga ne bojo polivali. Uh, prizadeti smo s proizvodno, ki je lahko, sploh če bo... Če se slučajno podjetje odloči, da bo celoti sintetiziralo vse hodne surovine, takrat smo, smo ga pa res, <laughs> ker <Ne so laughs> proizvodna glifosatne kisline in ostalih pol proizvodov je pa ekološko zelo sporna. Samo nasrečo je tako draga, da to najši vozijo z kitajske, kjer imajo bistveno večje obrate in uh, to delajo s bistveno nižjimi stroški, tako da skupaj s transportnimi so še vedno deleč pod Proizvodni stroški tukaj, ampak to se lahko čez noč obrne. Tako da je bilo zelo zámožje. Zahodno, se uh, snabijo z vodom iz šikol, uh -huh. Hrvaška in pa čujem iz uh, malih vrst, en del, uh, ulica Karavča, pa tudi danes. Se tole je, gospod Rajš, bomo mogoče kaj povedal. zakaj smo vsi prebivalci rače, istete da rače dajemo v neenakopravnem porožaju, da je njena kvarteta voda? Pa samo imamo vse izpovodil. Je to ni bilo rečeno Ni, pa imamo vsi isto vodo, Rače. Ja, jaz sem A ja, no, Zabčan, ja, a ja, lahko završi, mogoče ima kakšne. Pa tudi se imamo vode. Zgovorim samo z benicente rače. Ja, ampak... Uh, doga, doga, doga, pa uh, se mi zgoli samo iz uh, poborskih uh, teplosinskih vodnih verov uh -huh. in pa iz pešikoljskih Se pravi, z teh dveh verov. no z Mariborska ne, ampak z teh dveh tistih, vodo dobivamo potem vsi enako, ali al dobiva en del uh, <coughs> rač vodo ne, ne, ne, iz... Ne, ne, ne, ne, ne, če parametre, uh, E, mea dejansko, dejansko je meja tukaj pošalno, kako je kružišče, kružišče vrače. Kružišče vrače, se pravi, vratce, se pravi pač metiš, pa tukaj grad, tu je meja. To se pravi, da šola pa vrtec, ali dejanska cesta imamo ne do Večino leta. Večino e, leta. Kusaj, Kako, če. Če. Meša, ja. meša. Če. Ne vemo. ne vemo, kdaj jo imamo, kdaj jo nimamo, oziroma jaz moram reči, da že sam vem kdaj jo imamo, kdaj jo. pa ne. Vokoliv osile, vokoliv opetov nekaj kovare, ne, pomankanja od vodnega vera, ne, moraš priklopiti v, v dveh urah. Ne možemo reči, da pa boš, če tak ne gre, ne. Tudi operativno tega ne možete desiti. Vse problematične so šikole, ne? Kaj je problematično. Tam bi mogli v je komunalna slovenska biselca tista, na katero bo treba začeti tudi na te ravni pritiskati. Ne? No, pa tudi sam vodovod iz šikol do sem, ne kar se letos v proračunu nekako draža, ker je v planu predvidanih predsebej, ne? V proračunu 2016 ni predvidjena nova dnova vodovoda od šikol pa dorač mi smo v zadnjih 3 letih zamenjali kompleto kompleti glavno transportno linijo od naselja Bolica ob obe govice, ne e, piše kot naselje Jabnik, ne. Da vam preberam, jaz sem to donos iz uh, gradiva iz občinskih za saj občinskega, občinskega sveta. Odvidite poletito pa, pa samo en deče kot povoda svojih pasmenek. Kot piše, zamenjava cevi na glavnem napajalnem vodu med Čiholom in Spodnagorico, pod obvoznico ter zamenjava, oziroma porožitev voda v sklopu v izgradne kanalizacije. Ja. pod obvoznico, samo tisti, pod obvoznici, še enostavno stavijo drugače, pa strani občine Rečefram, oziroma proračuna občine občin Rečefram, so porneli na sredstvo za investicijo v glavno vodovodno omrežje, za zamenjavo vodovodnih civi tukaj v nasilju Žavnike, rečemo. Torej med, dvorska, ta je ponovnica Podovoljska, pa hoj protokol. Ta del še ima edini samotni civi so drugo se pravi od Gorice pa do raznovrstne, zdaj še nekaj ostaja. Zdaj se nekaj zamenja z elementarnimi skupinami, v zadnjih dveh teh. V, v Blanskav. Blanskavne. ne, ne, ne, Zdravljam ta spolp imeno kajovni skupnosti. Uh, časopisov, če je mal, mali člani čer je prebral, čisto tako manjše od najmanjše osmrtnice, če se malo uh, danes ali pa so vsi na proračunski sejim, se,, ki bi, bi za uh, Nekaj je pinosa, ne? Uh, vse to, kar se je povaljava predmet starega pinosa, pred, pred starega pinosa, Ta voda, ki je toliko resnažena iz tega Šitoljskega, oziroma Dravskega polja, ne, to e, imamo tukaj takožena kmeta, tukaj je zadnjih 10 ali pa 15 ko me na kmetaj pritiskajo, da imajo urejeno oziroma kvalitetno škropilno tehniko. Včasih e, se je to, kot to direktno škropilo, se je, bomo nekako, intravenozno vodo, pa potem v naš, naš organizem. E, To so še te posledice 80 let, ko je bilo naenkrat vse zastrupljeno, okolica Bršviga in je del tukor, potem je čez noč voda ozdravila, ne vemo, kako ne, ampak to je stari sistem. kar se tukaj te zakopanini da kar nekaj, verjetno, Imamo še pa drug problem, ki ga pa nišče tukaj, ne spostavlja, ker ne vemo za njega, oziroma nas je bilo ne vez za njega. So pa slovenske železnice, ki so pred 24 leti sanirale celotno gredo. Greda je ta nasip, ki je na oljenj, in z bum efektom na špricam, kroni šprica je otrav z boom efektom, na, na šprican, šprica, z boom efektom so, oziroma stresli, ki so prejela z in tu je olija noter po hinah. In tukaj so manjše privat granozne jame, ki so si ljudje pred časom 50 leti delali po drobskem je vseh teh, danes ne poznate, je tisoče kubikov tega materiala je na olje in na bum efektom nikaj nikam vidil to so slovenske železnice v slovenski dolini. tudi to je lahko zanimivo za davsko polje, glede na to, da ste rekli kako se potanca sveta se pač sveta to ne no, sva Ampak če pa vodo ja, tam dol. Črpamo ja, vodo tam dol. Glejemo, glejemo, to še. Ja, glejemo. Glejemo pri costi. se ne tako Malo. Prav zdaj rekel, da je bo treba pritisni na komunalo, ki je naš koncesenar in od nas torej, tudi pobira nekde narediti, da bi pa oni ustrezno se organizirali in mogoče v nekem problemem času naredili boljše rutine in bolj kvalitetne vode. To je nek, neka neka zadeva, ki bi se dala, pa še na gospod pravi, da so tam ti, tale da za razlo vse štima. Ne? Ki ima samo za tisto kar je narejeno, tako ste vi pravilno ugotovili, ker jim vseeno ali kurimo e, za to, kar se takrat v starem so še naprej, da so živali za to, za njihovo embalažo, za njihove ostanke, e, proizvodnike, ki so jo morali nazaj vzeti po zakonodaji. Ko jim je začela sloj pa začeli toliko kot tržna miša. Ne? In zato je tudi prišlo takrat do smrtne nesreče, ker tisti, ki fulajo pri črnci, res ne vedo, kaj imamo tukaj. In to je dokazano, da ne vedo da pa imajo nevadne stnovije, zelo nevadne stnovije, pa tudi cenovna politika, ker tona nečesa je po ceniku okrog 150 evrov, tona zelo z nevadne je pa 300 evrov. Na tistem, ki pripelje, pa je, da se odloči, kaj je pripeljal in vsak bo pripeljal maj nevadno deklaracijo. E, mi mešamo dve nevarni komponenti, malo pač potrebno so, gledali, ki so Da tu pač z temi, če bojo ti novi vlastniki res upravljali, to se željali samo zase, pa res, jaz vajamem, da jo bojo, da se prijetno ne, ne bodo upali toliko igrati, da, da pa tu razširili proizvodno, pa je povsem jastu nekaj ime pa Ukrajina tista želja, zaradi kateri pa želijo, in tudi, ker so dobri mm. evropski licence, ne, to to. Ne? Jaz upam, da bodo tudi sredi mali bolj nekaj, kjer je v mali farmu, nekaj neka zdravila, pa vse je ok, ne? upam, da bo to tudi bo. Ne? tergo cene informacije. Hvala za spodbu. Hvala za ponijo. Hvala za besedo. Glejte dvojne vodoskrbe, ne? Sedaj mi pri na občini 017 čivak na pravi komplet občino. Za teh površinskih površih vodnih virov v Boljansku mi smo s temi viri omejeni. Omejeni. Res pa je, da imamo v lastnih etik namen pač še dodatno pokoristiti en, en naš glavni vodni vir, iz katerega pa bomo lebiti dovolj pitne vode. Da bomo lahko napajali vsaj še del, bomo rekel, da je tudi zgornji del se pravi, vsaj ta zgornji del, eh, del rač, gre za odhodovo, če ne tudi v delovnici. Ampak to bo odvisno, ker je pa dejstvo, da vodne verige na, na letni ravni tudi vsihajo, eh, da je tam zelo nekaj problemov. Jaz imam, povem, izvršni izkušnji, da zadnjih 10-15 let so vodne verige pripadali, ne za vse, ne za vse, ampak, ja. ampak za 10-15% to je skoro že dvino na letni ravni. Zakaj e, se borimo, dejansko pa je, da je voda pomeni za nas nek prihodek, ne? to se pravi, da to, je naš interes, in pa tudi e, e, dejansko vodno dobrobit tam spodaj nekaj čega. Ne? Ker vemo pa da tisti vodne verige, ki so dejansko zelo ki, ki, ki pač jim dajo kvalitno pitno vodo, so iskani. Ne? In tudi te sosednje občine so pripravljene to črpati in drugače. Tako da, tak da mi pa imamo dejansko e, naravni palec. In tudi naše območju, kako se pravi, meje naše, pa vse vse občine, Skrbnica. En del že da se tega sijo, kot se vse na občinah, ampak nekmo ima manjši meni kot mi, da se nam božanski pač naš plan išel, bomo pohodili, kar jim še ta drugi del, vodnega vira, ki je zadovoljstvo, da trenutno tenukov vse in da opažajo še, še druge. No, to je super informacija, no. mislim, če bi se to res uresničilo. Mislim, da že piše, kako smo to tako že malo kot v tem verabnom času pripravlja poračuna, pač pripravlja tudi en del uh, uh, transportnega voda. Mislim, da že da vedemo zdravno. Vem samo nekaj prašati? Ne vem, če maš nemaš ne informacije, ker to je daj se tudi pažem uporabniki, tisti, ki imamo določene stvari, stvari za temi, betonami. V poslednji se je padec predvsem, te nivoja pod tajnice. A lahko tukaj rani, kaj naredimo, a kaj, tisti rani? se ne va pod tajnice. Ja. Ni, te naj vi samo te. to je pa dobitno, pa da se ti zajedni ja. In da ta voda pač prihara, potem spomladi, ko se tu pi se in pač... Čisto čist, za torej ekološki, katera spremeni... Moram povedati ne, po ne? -hmm. Ja ne? ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ja ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, toreto minus z, z, z, z, z vodu. z se volo ne ker se ta nauria sicer pomenijo ne vem kako lit na prašem meter ampak no, ki pomeni v prvih minutah Je, sam povedal s gre v... Se bo pravzal pa je čeprav količina, teda količina, količina, ne, pa da vem, ni nejansko z vodnih virov. Mm -hmm. ja, to v bistvu. Ampak, kako se reče? Na, na spomoranjski, Mateja. še leto, da že kažel o problemi, in če bo takšno tak stanje še naprej, se dici, da bomo mogli da bo to šte, paš pogoriti sikonske vodnjake. Ja, seveda še v večji v nekaj, meri. Ja, Ker se že ste. pojavljajo oziroma se pojavljajo, da ne vem, da Sam jaz tukaj vidim edino rešitev, da, da res začnejo poglabljati zajetja in da dobivamo vodo pač ustrezne kvalitete. Ne, ne, da potem tudi zaradi pomankanja vode še mešajo vodo z nižjih vrtin. Mislim, na konc pijemo vodo, ki jo verjetno dol časa ne bi bilo dobro piti. <laughs> Mislim, tako da upamo, no, da bo res večji del rač čim prej, če se bo to uresničilo, bi bilo super. Uh, Mateja. Ja, Mene se njima, kaj je pred nekaj leti pač, uh, v bistvu bila tudi klavnica, tista, ki je bila, eno tudi snaževalce vode. Kako je pa danes klavnica, boja kapacitet je kapacitete zelo, zelo povečala? Ja, zanimivo vprašanje, ker sklavnico se, se pa nekako nismo intenzivno je ugvarjali. A, da, v, ne, v, v, dobri, v dobri veri, da, da v je takrat, ko je bila, a, čeprav imamo že indice, da ni čistko, ne, a, da je v dobri veri, da je takrat, ko je a, b, dobila projekt financiranje z evropskih skladov, Ustrezno poskrbela za uh, čiščenje vseh od, odpadkov uh, krvi in tako naprej. Slišimo pa, da mislim, je tam večkrat v zaklavnico, ampak nimamo tako, to so samo govorice, mi se res s tem nismo. To samo te smo mi napisali. Ja, vse si zapomnim. Vsej, vsej. <laughs> ok. Kako ćemo jaz povedati, da zaklavnica potaka niti, no, ne, kaj oni gleda so paradiktpne vode ki so resmen Ampak oni eh, oni eh, majo sicer svojo stilno obrano. Res pa je eh, da do dost bistveno koliko koristite fluorid, ne? Kemija se prav tako kemija pa stane. Logično, oni pač poskušajo s čimaj kemije, čimaj staruški prebrodit tisto največjo, eh, sezono kranja. ne? Se pa dogaja, potem mal vitezajo stil na praju. Kaj se pravi, da se tukaj vodi vrčišni z njimi znova, se tudi med letom, oziroma komandicom, mi se z njimi do tukrat eh, eh, pogvarjamo oziroma nekaj temate, da bomo tudi njihov otok telansko zaprli. To pa naredi. No vse je tukaj, ker se prišli do čistilne naprave, mene tudi zanima, kako bo z povečano, povečanjem obsegom v Alboju, ker tudi oni bojo večje količine vode odvajali zelo verjetno v čistilno napravo. Uh, ali bodo sami, mislim, ali ne boste pristali na kakršne koli ja, dvige. Ne, v prednastnem razgovorih, uh, oni bi najkoličine zmanjšali sajt za tetino. Ja. Sajt za tetino je podajstvo, da ta uh, firma, bil goriva, eh, ni vlasti tega mrejčana, ampak to v dejansko ustračavljeno. Tega mrejčana je uh -huh. maso. Uh -huh. okay. In res je sicer da se pa javno nekaj poljubiti popec, eh, ki še ni pa pravzno, kaj bi naj tukaj počel, ker da tačka zunaj je bil gorivo kot taka trenutno. Ne, ne, tudi, ne, ne, ta da ni, pa, ni pa dejansko, zdaj trenutnega, se žemo malo bolj te kine, to firmo bil gorivo. Pa ti se zadeva, če se tečajo, in tudi se želi... Ta bilša pisast... firma je komplet, komplet, komplet rešiče. Tudi čist drug, se ampak... Bivši, ki nam govorim, ne, ali e, čisto ampak naš interes ni, da bi tisto zavljalo. Čeprav je bilo tisto 20 milion plus euro, ne, ki pač, dolgo bi znam, kot če kateri projekt Petrolej, država, država in bank, da je bilo stakl, da kateri drugi, kar si klavni tiče bila, kot sem potrdil, slučajno sem Dost krat v roskem domov vrača in tam teži tisti potok minov in um, je yeah. ok, no, je, kako se ne da. Ne. Mi tisti, ki tudi včasih prihajamo, imamo nepredn, so si zgradili svojo zadevo. Mm -hmm. Je pa tako, da je rekel gospod Raš, pa včasih bo oče malo, kaj videti tudi, ampak je to včasih bolj občejo, občina potaklja ne nekak drživi šta da to pa svojih da se mogoče, če se na više nivoju so uskljeni, ampak ti opredatilci nad samom pate držijo sam svojo uh, pozicijo in, in tu zadevim, da okay. koliko se pač da. Mi pač okay. moramo. -hmm. Ja, zdaj, če še kdo... Uh, se, no, v imenu turističnega druška, še uh, čistitke kaj je danes se vesel, številka, ki je tukaj, je taka kot je in noče dobenega da daleč in daleč, če premalo, jaz vidim določena problema. En problem so stari grehi, kjer misli, da mora ta občina in iniciativa si en drugi ga želeti, da se bo pomagala in da se bo to pritiskalo na državo. Država naša bo tako hudo nas poslušala, če bomo tu noc sedeli, da bo jo. Kap trokla. Ja, ljudi, znate, škoda vašega časa vloženega, če ne bo zadeva privrela na svetlo. Drugi problem, če naredimo anketo, ali si želite... Novi problem, nove firme. Ali si želite, da si rač dela strup, ki je osnova boom efekta. Naredimo anketo in bote dobili 98%, ne želimo. Mi bomo pa to zdaj pogledali, ja, vredo, ker si bojo nekaj zrihtali, pa bomo in smo se nekaj trudili in nič ni bilo tukaj. Uh, zdaj, da mi nekaj dobro razumeli, v uh, pred leti, ko je bilo uh, razmišljanje o združevanju šol, pa je meni bilo všeč, ena velika šola, nekaj ideje so bile dobre, da se zadeva struži, ena šola, kvalitetna, vse se je avtobus, kar, vozi in tako prej, In je bilo framov, mnenje zelo deljeno. Bila je polna tvorana ljudi. Mnenje je zelo deljeno, ki so bili za in protim, za in proti, potem se oglasi gospod, še odrežajman, ali si želite vaše otroke pošiljati k sosedu od pinosa? In v tisti sekundi je vseh 150 ljudi, ki je tam sodelilo, ne, in je bil konec gorbe. Ali si vi želite vaše otroke med poleg firme, ki bodo delalo zagune? No, znate, Zdaj to, se tu pogovarja v srti cimo, na to je problem, v katerega bomo imeli, odlično, no, bo da vsak, ki se pripravlja pa dvore nekomu, dokler ne dobi dovoljenja v angelski, ko pa bo se bo okričeval, pa, pa ker se je slučajno zgodilo, pa se še mora, pa ker so oni rekli, dovolenje bojo pa imeli. Ali imamo kako možnost, da ne dobijo tega dovoljenja? Res pa je, da se to dogaja, da se bo potem kakas delo vmešto zmajšno. Jasno, če biti nič tega kriv, ali želite zdrave, tako jaz nijam. Tam se bomo na ono strani, ko nam je, ne piha. Pač potušno imam to, in te piham na pač vzbe, mislim, meni v to vzbe. E, mogoče očtodine, da imam dobene. Danes sem poslušal gospoda Španjingerja, ki je, z, ko je bil srednje šolec, štihal zemljo, kjer se dobivali očtodina ker so morali zaštihati, ker so morali posejati, pa posediti in da pol se spino se prišli, da pa res čisto nič ne raste. Bila škodnina, pač pa ti se škodnina ne moreš oboštevati vse simerije, ki so ljudje tu dihali. In to je dejstvo. Ali bo ta novi boom efekt tak angelski, da bo res vse na dol, če to to verja, ne daje. jaz ne. Zdaj se pa treba obločiti. In na naslednjem zboru mogoče vprašanje, si želite, če si želite, ostanite doma, če se ne želite, pa prijate na sestanje v seno sobo, kjer se bomo, v seno sobo dvorano, kjer je potem ostajala. Občina bo za to vod podpirala nekaj čas, bo bo če se bo to prav prikazalo. Občina so naši predstavniki, naše ljudje. Ja, občina, če bomo v dovolj velikem številu bo morala angažirani, bomo vodnovo. Če bomo v bo pač bo dovolj številu So, se to, je, to je ta velika težava. Občina ima od tega. Občina ima veliko in občina je imela zelo velik interes, da je uh, pinus dobu lastnika, tudi odpustila je uh, velik del dolgov, ki jih je imel pinus do občine, uh, to v tem ste lahko prebrali v člankih, Župan je bil navdušen, mislim, kako ne bi bil nekaj res rešil dva problema hkrati. Prvič rešil problem uh, neplačanih terjatov, ker bi drjati se morala z nimi občina ukvarjati. Drugič, dobo je podjetje, ki bo občini prinašalo denar, ki ga rabi. Država da vedno menj, ljudi je vedno več in je nekak treba za to poskrbeti. Ampak problem je v tem, da najlažje bi občina to preprečila, ko se je, predem se je nakup zgodil. Danes kupca imamo, lastnik tega je, živimo v sistemu, kjer je lastnina, hvala Bogu sveta, ampak v tem primeru pač je v škodo lahko potencijalno kraju. Jaz se enako ne verjamem, da je možno delati nekaj čisto brez vpliva na okolje. Tudi nas prepričuje, ampak jaz vsebno čisto ne verjamem, da je čisto brez možno. Ampak in zato tudi računam na odkrit spogovornost z vseh strani. In ko vidim, da te odkritosti ni začnem dvome. Je pa, je pa res, da vprašanje, če v tej fazi lahko karkoli v tej smeri dosežemo pa če uh, je če dovolj Evropa, bolje... Če o tem, ali bi to imela, ali ne? Mi smo pa sosedi, pa bi, bomo. Uh, tako, se mi zdi tako, da zvonim. da se to ne zgodi? Kaj se mora zgoditi, da ne pride do tega, da se začne material za gumitektu uh, pripravljeni? A ja, no, čisto realno. Uh, možnosti zato, da so nikakršne zato, ker uh, pinus že ima vsa uh, dovolenja in albo jih je prevzel. Kar pomeni, da v ob, obstoječem obsegu albo lahko brez kakršnihkol uh, omejitu proizvara. Se pravi pet litrov. Ne, za 5000 za 50 ton gliposata oziroma drugih pitovarmacevskih predstvov deset let. S tem, da država, da država ravno zdaj načrtuje spremembo zakonodaje, ki bo to podaljševanje ukinila, kar pomeni, da bo kolevarstvo dovoljenje, če ne bo prešlo do spremembe Tako da... To Aj, so, sem, ja. Ja, najbrž se sprememba tega, torej okolje vrstnega soglasja, da ustaviti. Ne, ampak samo po ten pogojem, ne, da ima za sabo res odvetniško mašinerijo, ki pa stane. Zdaj, ali bo nas nekaj ne, financirala te odvetnike, je sveda veliko vprašanje. Ne. Kar se tiče, spoštani kolega, pa je račanki dračanov, To je nekaj, kar nas muči, že vaš čas. Ne? Mi tukaj se čutimo zelo, zelo osamljene v tem okolju. A, moje spoznanje je preprosto to, kar je bilo rečeno, če nas je v tem prostoru, recimo 35, v tem hipu, ne, je to najbrže zelo premalo glede na velikost problema, s katerim se soočamo. Ne. Zakaj timo tako, odkot prihaja ta pasivnost, ta patija, krajano, ne vem. Mislim, da je to neko splošno širše vprašanje identitete kraja. Govorimo o tem najbrže, da, je, da so rače bolj in manj postali spaljeno naselje, ne. da ljudje prihajajo iz Maribora in drugih krajev sem spati in se vodijo v službo v Maribor in ne čutijo, ne čutijo dobene identitetne povezanosti za krajem. To je en vidik. Drugi vidik je, tukaj bom pa kritičen do občine, je pa seveda bi rekel, občinska naravnanost. Se pravi, absolutno ni dobenega dvoma, da je občina Rače z tem županem načelu vse čas podpirala Pinus in vse rešitve, ki jih vrsiro Pirus. Absolutno ni dobenega dvoma, da je nakupu pinusa strani Elboja župan stoprocentno podporil Elboj in je hkrati, lahko vam pokažem izjavo, izredno povedal, da tisti, ki ekološki, nergači v Račah, ki imajo kaj proti Elboju, imajo preveč časa, naj se zamislijo nad sabo. Spreč je to, ali veste, uradna politika župana, ne, te občine, ne, da so tukaj ekološka prizadevanja nepotrebna in odveč. Potem ne smete pričakovati, da bo na takem sestanku zelo veliko ljudi, ker ljudje dojemajo ta signal v smislu vse pod kontrolo, ne na je ta naš župan dobil eno največjih podpor na zadnjih volitev, volitvah in to kaže na to, da mu ljudje pretežno zelo zaupajo. Ne? Tako da, skratka, na drugi strani je politika, ki deluje antiekološko, Po, po drugi strani imamo pač ta problem, zakaj račani ne čutijo za krajem. Ne? Ta problem, zakaj račani ne čutijo za krajem, zakaj problemov, ki v tem okolju nastaja, ne čutijo kot svojih, je pa malo širši od ekologije. Čeprav Boris, odkriti, moramo videti, da bi se pozitivno slišalo. Danes smo tu sklicali, zato, ker smo odkrito pričakovali, da bo, bo vseeno. Tako da, jaz sem zelo podjutraven, ja. in vsi smo podobno. To je bil en velik korak, glede na to, kaj se je do zdaj dogajalo. Se... Tako da moramo biti zelo zadovoljni. Reči, da ste že precej ja. več. Pa še ena ja. stvar, ki jo moramo če tudi tukaj treba povedati, da tudi, ne samo župan, tudi občinski svetniki so vsi nekako podprli ta predlog, da se odpiše vino dolgovi, ki so bili, torej nisam možno, pa vsi ovčinski, svetih ja. in svetih in so katijski, ki ste pravzaprav občani izvoljni. Mm. Gospod Vizja, dva, dva, dva. <coughs> uh, jaz bi vam dal malo, ki ste filozof, naredite, berete vaše članke, pa mislimo, da ste mnoj sok, pa so vrčan. Naredite neko analizo, zakaj smo vrčani za spam. V gospod Marijo pa 2. aprila na vse slovek, kdo imamo na vse radški čestni javci preštela, kako bo prišlo. Kako vas, vas bo prišlo? Kako vas prišlo? Teh, ki ste, pa tudi vse stari ne hodijo. Tisti, ki so stari, vse vse ne hodijo. Prilejo v pa šola, pa gospod Marija, pa samo veš, pa sošak, pa, pa tudi školetele. Pa pa, pa prilijo, jaz sem pojeval, zravoj. V soboto je, pa da se pridne A, in, le, in letos, če dovoljite letos, bomo nekako Ciekangler naredil dnevno sobo, da malo je bolj imamo sobo v Hrenjskem parku v Račah. In jaz sem že, če v Žapanu oblubo, da bo Hrenske skupnost naredila vse, slovci, pač potokole vrstveniki, da se v Račka, uh, dnevno soba, malo počisti. In ste ljudno vabljeni, bova, pa se skusila, pa se napočila, pa bomo razmišljala, zakaj nikamor ne grete. Ne grete na fašenk, Ker morate spati, ja, ne gre za osebno. Tisti, ki ne greste nekam, ne greste hmetič, da vam kdo pogleda, kakva je voda, ne? pa se pijo znotraj narošilnika, ne grejte folklore, pa ne grejte gostilno na neko veselico. Pravi pa, sigurno, da mislite, da spimo si v skupaj. Jaz sem samo se repliciral kolegu, zakaj nas tukaj ni več. Zdaj na folklorijih je vrejtno več. Samo ja, ja, da sem več, ste, ste, za za ste danes, ste danes To pa res nemam. Jaz sem na časopisu res pa ne. bilo Aha, bi ime spremenili v tudi, ki nas za guma. In ne? Zdaj tudi generalno, da pa občinska prava ankje ekološko ne? To s tem se sliši. ste jaz 100% pravica. na na Župana pa na na na filmov bližjih a ampak morate vedeti, tukaj je dejansko nekem ozero bliščenih Čisto To za razlog pomeni za poli, ne? bi generalno, generalno občinska prava, anti ekološko tega pa mi ne trdi. Tega nisem ne, nekaj rekel, nekaj nekaj poviraši, jaz sem govoril samo se oželj planu. Možno se ne pokrašite koliko občin pa financira odvoze brezplačne saunil, akce Akcija rado v rad, v brezplačnem odvozi, brezplačni zbiljni akcija vsako leto, čestina akce, vse pa je zdaj povezane z okoljem, ne, se pravi, Čiščenje tih odlagališč na strošek občine, Čiščenje odlagališč na prijavacem lišče, ki nima z občinem niče, čistimo mi. Če jaz, če jaz te strošče skupaj potemem na letni ravni, ne? Je, mislim, da smo krep kot često tisošnjev. Zdravljamo velikost občine, pa primerjamo prve računov, pa boste videli, da še zdali še ne tako. Predpličam sem. In tudi vse te akce, ki jih furamo, pa občine tega ne izbara. Pa, pa prašate se, koliko občin, brez pačno podraže srnitke, Pa pačo, lahko da centru bolje, ljube, skoraj baka na tem, teda, teda to te bit, mislim, da je malo... No, kolega, pohvali, ne, ja, ampak jaz sem govoril samo o Županu, ne, in zdaj ne morem pričkovati od vas, ki ste zaposleni v občinske upravi, da mi boste pritrdili, ampak ta izjava gospoda Župana je bila čez rop, oceniti, da bodo samo nergači, ne, imeli kaj proti temu, da je Elbo kupo pinus, je absolutno nedostojna, ne, Se torej. Okej, okay, okej. Okay, Što se ne rekel? Ne, jaz sem tukaj, govoril tukaj, o tako. tem, a veste, župan ima največjo politično moč v neki občini, ne? In on je simbolno prva figura te občine, ne? To kar reče, tudi ljudi mislijo, če to županki ga imajo radi, in gospoda Lidina, ga ima ljudi radi, ne? potem še bolj ponatranijo to, kar je rekel in jaz sem, sem samo iskal razloge, zakaj obstaja ta patija, glede okološki vprašanj, kar muči kolega tukaj, ne? in to je en možen odgovor, skratka tisti, ki je prvi v občini, signalizira občankam in občanom, da to ni nek problem, samo to. Ja, ni, ni, ni zaradi medali poskošanja so badali češnjski, ni, ni to mišljenje. Spogledaj. Uh, ja, jaz ne bi tu zdaj oprejčeval župana, pač pa način razmišljanja, če je on dobil tako, kot znajo ti ljudje na delo, kako bo vse skrb teklo, kako ne bo nič zrako, kako bo vse filtre, kako je bo drugače, vse tisto, na podlagi tega da je zjavo, zdaj se mi pozdi zelo, zelo pomembno, da ste vi tisti, ki ste po zadevu pogledali z druge stvari, kar on dela milijon zadev. In v tem velikem kontekstu nima previce korec, pač pa da je najdoljši naneslo, ker nimajo Če se bo poučil od prej, v podvojbi se znal druge resnice. In Zelo pomembno je, da je županov tako kot ste rekli. Župan je dobil 81% nagrada, zadnji in tako kot on reče, je 6,90. Malo več, Malo več. Zgoraj ste prišli 95%. 14, ja, če, no, če, če lahko, vredo vredo, znam, če tako je to tako še Kar se odnosa občine do uh, okolja, kot takega, tega vizualnega tiče, in tudi dela vseh, ki ste zaposleni na uh, občini. Jaz lahko rečem, sem kapo dol ker se res trudite. Uh, ampak problem je v tem, da nekatere stvari, ki niso vidne v čem, so pa nepomembne ali pa manj pomembne. In to je tisto, kar nas zelo moti in tudi uh, ta odnos, ki je bil res stranižil takrat v medijih, tako izpostavljen. Mi se mene bolel tudi, ko je rekel, da se ne boji nobenih, da nimajo straha pred nobenimi iniciativami in da tisti, ki, ki imamo kakršne kol pomisleke, nismo normalni oziroma, rekoj druga, že vsak, kaj je nima pomislekov, da sem točen. In jaz moram reči, da jaz sem takoj, ker sem to prebral, sem pomislem. In sem se mislim, in, če, sem, če sem odkrit, bi je bilo to, za me, osebno žalitov in verjamem da tudi za vsakega od, od ljudi, ki jim je okolje, v katerem živijo, pomembno. Ker ne gre tle, mislim, ne gre tle za vprašanje, a imamo radi lastnika, a imamo radi delovna mesta, a imamo radi, ne vem, Prej za vprašanje odnosa do okolja, v katerem živimo. Samo še znam mogoče. Kaj to pa meni, pomena, ja inizativ, na, na primer, ne? ne? vem, zakaj bi se stopnil neke če je to pravo smer. Točno tako. Zakaj pa? je, do, da dela za argument, to, ne če je prava, zakrta ne. Zakaj ne? Z, zakrpa, ne. Doči, na kratko, Uh, morate se zavedati, da je občina v konkretnem primeru, duško da se pravi, te kje-i, uh, uh, izdanja soglasja. ima zelo, zelo malo vpliv. Edino, in samo za soglasje, ki smo mi izdali v filmi, je glede odvajanja odpadnih pod naših tim na Račah. Za vsako ostalo soglasja kako so videli, da smo tudi protiževali na ministerstvo, pa mi vpliva imamo. Ker po vseh projektih je vplivno območje Pilosa do njihove ograde. In če ograda stavljeno objekta 4 metre, je vplivno moče ograda. In tudi če ograda stavljeno 80 metrov, je tudi tudi vplivno območje ograda. Se pravi, da tu nekaj ne more zadržati, nekaj logike. Ne? In mi ne znamo, nobenega soglasja tudi ministerstvo. Zdaj okoli vašne soglase, nas toh ne praši mnenje, in to je težava. Nas toh ne praši mnenje, kaj pa za nastupnost meni, da pa bi mi morali biti izdali njim takšno, takšno soglasje. Da bi nam dali samo mogoče snutek v pregled, da pa bi mi podali mnenje, te opciji nimamo. In to je ta težava, da mi nekaj stok, ne vemo, kakšne soglasje oni eh, se mi izdajajo. Jaz gospod prosil, ker je da <susupi> bivšečkih krca. Uh, od leta 1970, se ukvarjam z okoljem, na uh, šenci živela, Marjanca Zornin. Uh, Kaj se tiče opravnih postopkov, ne? krajani oziroma občani imate možnost sodelujete v vseh postopkih pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljena. To je dva različna In ne glede na to, če bo država, državni zbor sprejel spremembo Zakona o vrstvu okolja, da se bodo okoljevrstne odvolenja melo več roka, dok da je ampak bo veljala za nedoločen čas, oziroma do tistega hipa, dokler bo organizacija, firma, poslovala v skladu z okoljevrstnim dovoljenjem. V pogledu okoljevrstne dovoljenje ima vsak, ki to želi. To so dokumenti javnega značaja, voljo vsakemu, vsak lahko gre to pogledat. In uh, če so, uh, to firme, kakakot je Pinus, ko imajo integralno okoljevarsno doglednje, so najmanj enkrat na leto predmet inšpekcijskega pregleda. Vsi se, kaj ste pozabili tukaj na inšpekciju. Divja odlagaliždja vseh sort odpadkov Akti so, jaz sem prišla na inšpekcije v 87, 80, takrat je že bil ta boom zaradi pitne vode na Dravskem polju, akcije so že tekle, vsi ti spisi so arhivirani kot trajni dokumenti. Torej, to po pomeni, ni bojasni, da bi se informacije zgubile, ker se trajno hranijo. Verjetno so že v arhivu, v Mariboru, in je tam možno dobiti Vse raziskave, ki so bile narejene, moj spis, moj moji spisi, ki so bi vodla, jaz sem v PINu shodila vsake mesec enkrat, krajena skupnost mora nekje hraniti moja poločila. Enkrat na mesec je prišlo poročilo o stanju v PINu osobi. Kaj se v PINu so kak način se dogaja? To Do leta 1999 sem bila na inšpekciji, kaj je bilo to leta 1999, še to več ne vem, zakaj me Ne, tako malo zdrav dela, ker, ker jaz, odkar sem naučiti, se pravi sočnologi, vse tudi enega Ampak o mojem. tem, kar sem jaz počela. Kaj se je dogajalo s minusom po letu 1990? Takrat je bila tudi druga država, vlastništvo je postalo sveta krava, ljudje, ki so bili, kako narečem, korečni, ki so bili krajani tukaj, ki so živeli in dihali s krajem, če so ti ljudje šli, strokovnjaki vrhunski, spinosa. potem je jasno, da se pa moralo nekaj hudega dogajati. Yeah. Kaj se tiče do leta 1999, vsi vhodni materijali, ki so prišli v pinos, so bili analizirani. Kot odpadne en... surovine, nekaj kot odpadne surovine. Predno šlo na sredevaljice. To je bo malo 300 inšpekcijev. Potencijal bolj je bilo. Ne, vse tudi inšpekcija spremni. Dokument ki je mora biti zraven. Zakaj me tako? Enkrat ni prišlo, pa sem jaz naročala vzorce, ko niso. Ak ne bi rada bila odvetnica pinusa. Do leta 1999. Od leta 1987 do leta 1990 lahko suvereno trdim, da so v Pino so stvari potekale korektno, kontrolirano. Tudi takrat smo se ukvarjali s preteklimi bremenim, eh, pač način je bil taki, da smo vse metali stran. To je bil takrat način življenja, nihče se o tem ni spraševal. Sežigali smo v upadke, jama je nesanirana ostala s tem, da Pirinus je svoj del naredil. Vsak kvadratni meter, pozadje jame je bila točka, kjer se je razvlačevalo, dokumenti obstajajo, država, tako kot ste ugotovili, svojega dela, ni naredila. Ni naredila to da se je spremenil sistem financiranja. Mi smo včasih imeli vodne skupnosti, pomočne vodne skupnosti, pa zvezo vodnih skupnosti, ki so bili državni financerji takih projektov. Po tistem, ko so se sisi ukenili, ko smo mi dobili svojo državo, smo dobili integralni proračun, je enako črna lukna, odgre vse, var pa nič. Kje so se zgubljala namenska sredstva, Nobeno velmi jasno. Jaz samo neke stvari prekljubil, lahko pa bomo še pojimeni, ne, do 99. ali pa tam je kje je štimal, ne. To se vrti na tisto, ko ste da je pan vesel, kaj nekdo prišel, tudi jaz sem bil vesel, Zdaj pa se več ne bo katilil tako iz uh, rofanka, zato, ker so prišli novi nasniki ne bo več mrdelo, ne bo več nikaj, zato, ker v mjestnem času, ko so dva gospoda, gospod Julij Bogača in gospod, kaj, že vsi ne se malo vročal, ne, ki so izstrošili takvinost in delali mimo vsega. Ne? Je bo tu, tako ste pojeli, ko so pa tukaj še bili ljudje, so tukaj bliš Nekaj čas je še zetrum, po nekaj pa se... inerciji teklo, da so bilo tudi strbni, Ampak, ne bom z meni operirala, ko je šlo par ljudi iz Pinoča, za stranje, začelo se skupaj. Dobesedno so lastniki Pinus poželi, iščrpali, figo, friško, da je bilo bar, kaj se dogaja v kraju. Mene je grozno žal. Jaz so se vključila bolj po strokovni plati, ko so sanirali oziroma rekonstruirali svežigalnico. In regalnica je bila takrat res najmodernejša, kar se tiče čiščenja. In poprej, kar sem jaz vedla, glede na to, da vsaka šarža, se je vedno kaj gre noter, bi morala zadoščati. Nobenih violičnih, dimov ni bilo. Kar je bilo, je bilo bel dim po zimi to je vodna para. Suho, mokro, čiščenje. Ja, kar se tiče smradu, pa smrad po pinusu. A veste, koliko krat nas morala pomoči letati, ker je bila intervencija? V se se nekaj dogaja, pridemo v pinus, pica, znala, ja. znači, znači, ja, znači. pa ne pinus. Ja, Ega smo našli v Hutinivasi, enega obrtnika, ki je nekaj hudiče ne, kuru, tam, ne, gospa, ja Policija ne, ne, ne, ne. je delala od vseh intervencij, kar smo jaz morala iti za ker kao smrdi po pinusu. Tudi enkrat pinus ni takrat delal. Enkrat je bilo pa res, ko so imeli remont in so čistili, eno skladišče, pač bom prologa. Torej, kar jaz vem, ja, jaz bo glim o teži, koliko krati. Razume. Ja. Če ste prej živeli, jaz bo glim v obdobju, ko sem jaz bila. In najbolj nevarno je, da se vedno najde dežurnega krivca nekje, pa je vse tisti kriv, vse tiste male na okoli se pa pozablja. In to je bil mali malo izvajalce razno raznih stvari. On pa ketarje v klake, je noter v potok, pa potem smrdi potopili, pa je kriv minus. Pa do tega recimo v franu je držodni krivec bila oljarna, vedno za vse, dokler se ni ugotovilo, da je tam nekdo z oljarno ni imelo veze, ampak je on malo doma in je vse šel v potok noter prati, jaz pa morala letati. Za take stvari nikoli ni dobro se obesiti samo na enega kljuca. Zato tudi civilno inicijativo, ki jo izjemno pozdravljam, tu se mi zdi, da ste izjemno korektni ljudje. Gospod, v sredini, ki ga ne poznam, je malo preveč negativno nastrojen, ampak <gleda> na tak način lahko negativne misli, samo ne strašiti ljudi. To podlegat, ne. Vedno se je dobro tudi na stroko stroka pa A se vam da sem stroko napadal. Ne, ne, hvala strašno, stranju, da ljudje okrokujo. Ljudje česa? Ne, ne, ne, gledajte, še bom rekel, jaz sem bil zelo korekta, rekel sem, da obstajajo znajstve analize, O, o si prejavi tem, da je lefosad kancerogen in proti. To in sem bil zelo, zelo korrekter. Gospa je zelo lepo povedala, internet ve vse, a na Google imamo podatke ko hočemo Zdaj boste verjetno toliko ste računalniško pismeni, če bo koga od ljudi zanimala, kakšno študijo, ali boste korektno jim posledovali izledke teh študij. Jaz iz... boj, mogoče, če lahko tukaj še ravno to, kar ste izpostavili vi, pa, pa, pa, pa na vas, se bo mogoče obrno. Pomembne je, zaradi tega, kar delamo, ko se s temi stvari, <tus> se moramo vedno zavedati, da vsi prebivalci pa hranje pa začnemo pri sebi. To je prva zadeva. In ko ste omenili tisto, nekje se bomo mi pojavili, Zdaj bomo tako rekli. Nekateri so takšni, da se mogoče bolj na takih akcijah, drugi smo takšni, da poskušamo te stvari delati doma. Recimo, ne? Jaz, meni, boste verjetno redno vidli, redko videli kakšne skupinske čistilnih akcij, ne? ampak zgojim pa svoje otroke tako, da doma v domačem kraju nimamo nikoli bazena, ker vem, da je poletje vedno najbolj bedne potajnice in se ne delam pametnega, tako da bi imel bazene doma. Doma nimamo druge kot toplotno črpalko in skrbimo za čisto okolje, doma se še da v red doma se ne kopamo do besed, ampak se tuširamo, smo s sisteme in to so tiste manjkosti, ki pa lahko vsi mi kot naredimo, da prispevamo neke zadeve, ki so včasih bolj pomembne kot enkratna velika dejanja, ko se navadim, včasih. Ne, nekaj vidi pa naredi. Ne. to je pomembno in pomembno je, tisti pač delamo na, na drugi ravni, izgovajamo svoje otroke, generacije, da bomo malo drugače uh, razmišljali pa delali te stvari, simeli, da to pa lahko vsi naredimo. Ne. Torej, ne, sočasno, ko gledamo na alpav, pa ko gledamo na nesanirane stvari, tudi to, kar ste vi opozorili, Dragi moj, jaz vidim veliko mojih sosedov, ki zato, da malo lepe zelenice grejo, pa lepo špricajo. Jaz vsako travico pipam ven, je prav žal. Jaz še enkrat nisem v osmih letih uporabo domaško piva pri svojih tlakovci, za zato da imajo lepe tlakovce. Začne se pri meni. Če tega jaz ne bom delal doma, to predstavljajo nekakološke inicijative in če bom divjal tak, da bom imel 8 litrov, na jaz tekmujem zato, da želim imeti rekord v minimalni porabi pri avtu. Tako se moramo mi izkazovati. Tu je pa začetek sega. Gremo, ko sočasno iščemo še krivde na zven. Tako torej tu vam dam prav, ne pomembno, da sami naredimo nekaj, kot tudi vam. Niti ne bi niti trava, kot ni drave. <guljata> Se strinjam kakva drava, zraje celo vse se sake, da je dan mogoče. Pa so rekli, da nismo jali, pa nič, pa ja. to pa ni to, to čisto verjamem, da se danes to ja, razmere zelo ja, boge, boge takrat. Uh -huh. čisto. Uh -huh. In čisto rumeno daje just nekak rumene. U, pa ja. Dobro, ja, jaz bi, bi tako, ker je ura že pozna, ja, jaz vidim, da je tema zelo uh, aktualna in da bi je dobro, da se še kdaj dobimo, to kot prvo, Krati drugo, pa res prosim, če ima doorkorkorka, kakšnokoli informacijo, če je pripravljen, sodelovati, Naj se nam druž, naj t -t -t sodeluje. Mi se bomo pa po najboljših močih trudili, da vsaj stvari ne bodo potihnele. Uh, in upamo, upam da se uh, vidimo v malo večjem številu v kratkem. Kratkem. Tako da res hvala vsem. Mogoče še nas, kje so kapi kontakti? Lahko, ja, kontakti se res. Ja. Zdaj imamo težave, ker smo preveč elektronska generacija. Na mailu smo dostopni, ekologska, pika pika race, .gmail Tudi v kratkem, žal do, do dones nismo uspeli, bomo pripravili spletno stran z vsemi informacijami, ki smo jih danes predstavili, s kratkim povzetkom vseh ugotovitev. Drugače pa, mislim, da če se boste v šoli uprnili na koga, vas bo, ves bo veseljem do nas na pa vam dal tudi mojo telefonsko številko, če ne drugače, ni skrivnost, ampak nima smisla, da jo zdaj pišem. Uh, v šoli pa zagotovo poznate učitelje, uh, ki vam bodo z veseljem prskočili na pomoč. Sledem, na Hvala sem.